Pozdravljeni, na našem zadnjem eh, večeru v okviru cikla podana Delo kapitala Danes imamo veliko čas, da gostimo Iljano Bucar, eh, to je neko znano, doktorica Bucarva je docentka na eh, fakulteti za anglistiko na Fuzkovski v Ljubljani, ukvarja se z humanološko teorijo, postkolonialnimi in nekolonialnimi teorijami, te sodobno ameriško in angleško podzemnost. Danes nam bo gospod Bucarina predstavila restavracijo, ki nam bo na temo mm -hmm. Zdaj, nekaj povedala o restavraciji, ki smo Najlepša hvala za uvod. Moram priznati, da se nikakor ne smatram za gospo. <laughs> Uh, ampak, uh, najljepša, <laughs> pa, aha, no ja, tudi da. <laughs> uh, nič hodega. Tore, mogoče v koncu ure bomo uh, tako tovarjšice in tovariši, um, Liliane Burcer in uh, <laughs> tako, ne bomo burcerjeve. Ok. Torej, danes želim predstaviti dejstvo, da so, da z, ob restauraciji kapitalizma, oziroma z restauracijo kapitalizma, se soočamo tudi z intenzivnimi procesi repatrializacije. To velja za države vzhodne Evrope in nekdanje socialistične Jugoslavije, ki so bile v zadnjih 20 letih podvržene sistematični repatrializaciji. Cilj tega procesa, kot da bom razložila tudi kasneje, je vse bolj sistematično izključevanje žensk iz javnega ekonomsko-političnega prostora in njihovo ponovno potiskanje v umetno, izolirano zasebno sfero doma. Iz tega nameč izhaja ponovno upeljevanje po zasebljenem in individualizirane skrbi za otroke in starejše. Torej, ti procesi repatrializacije in posledičnega ponovnega pogospodinjanja žensk vodijo v krčenje in odzemanje njihovih temeljnih ekonomskih in socialnih prvic, ki so jih ženske sicer poznale v socializmu. Ti procesi namreč temelijo na prisilnem izstopu predvsem žensk mater iz formalne ekonomije oziroma trga dela in so v najboljšem primeru iztečijo v novo obliko v novo obliko, njihove let delne in vse bolj prekinjene pripoščenosti van. To se med drugim kaže tudi v ostem zamejovanju razpoložljivih poklicnih profilov, ki še ostajajo na voljo ženska. Posledica terhalizacije, ki je sestavni del procesov ponovnega zakorenjenja kapitalističnih družbenih odnosov, je močno okrnjena ali pa popolno, popolno, lahko rečimo, popolnoma odpravljena, torej izbrisana ekonomska samozadostnost žensk. To jih postavlja zdeno ali popolnoma odvisne od drugih družinskih članov, vstem pa v istem zamahu naraven socialno brezpravnih in politično razveljavljenih subjektov, to je drugorazrednih državljanov. To je uvod, vse to bom razlagala v nadaljevalju. Torej, če se zdi navidezno zgoščeno, nič se bat, to bom vse razložila potem tudi v nadaljevalju. Repatrihalizacija družbe je neposredna posledica organiziranega napada na in tudi orkestriranega uničenja socialistične družbene ureditve, ter neokolonialne uvedbe kapitalističnih družbenih odnosov in okrušek tega razumevanja, kaj so ti procesi pomenili, kako so, bili kako so bili upeljani, bo na voljo tudi v reviji borec v eni od naslednjih številk, če si lahko dovelim malce propagande. Torej, v nasprotju se splošnim liberalnim prepričanjem, ki se je v zadnjih 20 letih zasidral pri nas, pa in kapitalizem nikakor nista medsebojno ločena sistema. Liberalno prepričanje govori, oziroma liberalizem govori, da sta kapitalizm in pa dva ločena sistema. Še manj pa seveda to nista naključna pojava, ker naj bi Paterehat po liberalni domišlji predstavljal zgolj sporedno obstoječi in s kapitalizmom le občasno prekriven sistem. Ravno obratno. Kapitalizem in patriarhat sta med sebojno zraščena in zlita pojava. Namreč institucionalni patriarhat, tako kot denimo rasizem, predstavlja eno od osrednjih in seveda strukturnih značinnosti in operativnih mehanizmov kapitalizma. Je namreč institucionalni patrihat, je namreč neposredno povezan z akumulacijo zasebnega kapitala lasniške elite, ki izhajajo iz ustvarjanja različno podplačene ali neplačene in hierarhično segmentirane delovne sile. Vse to bom tudi razložila v nadaljevanju. Pri tem institucionalni patrihat, kot bom pokazala, igra eno od ključnih vlog. Vse to je zgodovinsko znanje In kolektivno zavedanje, ki smo ga že premogli in ga ne bi smeli nikoli potisniti v pozabo, a smo ga. Zato najprej mi dovolite, da najprej urišem osnovni zgodovinski kontekst, torej sprege kapitalizma in patrihata, ker bo to lažje za razumevanje kasnejše razčlenjanja repatrializacije. Tako da današnje predavanje se stoji prav iz treh delov, torej najprej imamo pregled sprege kapitalizma in paterhata, potem pridobitve socializma in nazadnje zdrs nazaj v temni vek kapitalizma, ker gre za pogospodinjenje žensk. Torej najprej želimo razložiti sprego kapitalizma in paterhata. Vsi vemo, da je paterhat v Evropi, ne pa nujno tudi drugo, seveda obstajal že pred kapitalizmom. Vendar je za kapitalizem in za patrihat značilno, da se ne vi in prilagaja, tako kot se seveda spreminjajo in prilagajajo operativni principi kapitalističnih ekonomij pri ustvarjanju in ideološkem zagovoru, hierarhično različno segmentirane in podcenjene ali pa nevidne in neplačene delovne sile. Prav industrijski kapitalizem je bil namreč tisti, ki je preoblikoval in na novo utrdil, utrdil patrihat sebi uprit, upeljal je namreč nove patrihalne strukture in ideologije. Kaj mislimo s tem? Industrijski kapitalizem je bil tisti, ki je uspostavil prvič institucijo nuklearne patrihalne družine, poprej je družina obstajala v dogačni formi, drugič upeljal je hraniteljski model in tretjič s tem povezano doktrino dveh ločenih sfer, to je zasebne in javne domene. Slednje je pripeljalo do umetne cepitve poprej drugače oblikovanega, enotnega politično-ekonomskega prostora na dvoje navide ločenih v resnici pa med sebojno odvisnih in pretočnih kategorij različno postavljenih oblik dela. In sice, tega, kar je bilo ponovem definirano kot produktivno delo, ki je poslej zajemalo le industrijsko, mezno delo in iz tega sistema le vidno izločnega in odvojenega tako imenovanega reproduktivnega dela, ki je bilo vrednotno kot ne delo in zato tudi nevedno poplečila. Torej, pri tem ni šlo le za ostro ločitev, novo spostavljenih kategorij dela na dvoje domnevno nasprotnih sfer si javnega in zasebnega, ampak tudi za njihovo različno vrednotenje in hierarhično poplestito. In ta se je potem napajala iz na novo institucionalizirane delitve dela po spolu. Torej, na osnovi te delitve na dve ločni sferi javnega in zasebnega, to je produktivnega in reproduktivnega dela, So bili moški na novo definirani kot kategorija mestnih delavcev in družinskih hraniteljev ali pa lesnikov kapitala, ženske pa so bile iz tega izključene in postavljene v nevidno vlogo moškim podrejenega oskrbovalno sevesnega sektorja. To je bil smisel tudi preoblikovanja družine. Vse to je potekalo na osnovi posodobljenih konstruktov maskulinosti in femininosti, kajti moškemu održivljano je bila dana izključna prvica do upravljanja javnega in zasebnega na osnovi pripisanih sposobnosti razuma, racionalnega vedenja in abstraktnega mišljenja, kar je bilo ženskem istočasno dozeto. Na osnovi teh projiciranih lastnosti, ki naj bi bile moškemu subjektu, je bil slednji tudi postavljen za telesno nezaznamovanega. Sposoben naj bi bil ne le obladovati telo, ampak ga presegati, zaradi česa naj bi nastopal kot univerzalna oblika človeštva. Iz tega diskuzivnega procesa do lastnosti in oblikovanja tipov ljudi je moški išel kot univerzalna, telesno nezaznomovana in torej s telesom oblika racionalne pojavnosti. Ženska pa je bila racionalnost v tem postopku izgrajevanja univerzalnega moškega subjekta zanikana in oduzeta, In le tako jih je bilo namreč mogoče skonstruirati tudi za obliko manka in odklona. Vse to je pomembno za razumevanje oblikovanja javnega in zasebnega. Kako? S je bilo mogoče ženske kot domnevno ločeno kategorijo ljudi izoblikovati in tudi njim samim približati kot nekaj drugačnega, nesevpadnega, odstopajočega in zato tudi lažje instrumentaliziranega. To pa je bilo ključnega pomena pri zagovoru in tudi naturalizaciji delitve dela po spolu. tem, ko so bile ženske prednetene v obliko iracionalne drugačnosti in telesne partikularnosti, ki jo namesto razuma, zaznamuje, pripisana eh, jim okrenajna in intuitivnost, so bile ženske istočasno simbolično predstavljene v polje narave in tudi iznačene z njo. In tem, ko so bile ženske ideološko predstavljene v polje narave, da hkrati instrumentalizirane in reducirane naraven reproduktivnega dela, ki naj bi se ga upravljalo zgolj v, dome, v domeni domnevni zasebnosti doma, je bilo mogoče tudi naloženo in vzgojno in skrbstveno delo za otroke in starejše, kot tudi vzdrževanje gospodinstva, redefinirati kot nepravo delo in zato kot neproduktivno delo, ki naj ne bi zahtevalo poplačila. Sedaj prihajamo tudi do ključnega momenta razumevanja sprega kapitala, spola in patrihata. Namreč procesi repatrializacije oziroma ponovnega pogospodinjanja žensk so tako sestavni del akumulacije kapitala lesniških elit. Če je namreč za socializem veljalo, da je vizijo pravične družbe gradil na emancipaciji žensk in s tem odpravi zasebnega patrihata, Zasebni pa pa pomeni hraniteljski model in iz tega izhajajoče ekonomske odvisno žensk ter spremljajoča delitev na zasebno neplačno reproduktivno delo in javno mjesto produktivno delo, kapitalizem to delitev, to delitev ponovno vrača v jedro družbenih odnosov. Socialno reproduktivno delo namreč ni ključnega pomena je za obstoje človeštva, ampak tudi in predvsem za izoblikovanje in vzdrževanje obstoječe in bodoče delovne sile. Zato kapitalizem namerno redefinira skrbstveno, vzgojno in druge oblike reproduktivnega dela kot vrsto nepravega dela, ki zato posledično naj ne bi zahtevalo poplačila. Na ta način se namreč lastniki kapitala izognejo finančnemu vložku potrebnemu za reprodukcijo lasne delovne sile. Povedano drugače, lasniki kapitala se na podlagi individualizacije in redefinicije družbeno-reproduktivnega dela kot zasebne problematike izodnejo lastni družbeni odgovornosti, s tem pa predvsem lastnim izdatkom sicer nujno potrebnih za oblikovanje in vzdrževanje njihove trenutne in podoče delovne sile. Torej, s prenosom skrbstvenih, in servisnih funkcij na ramena žensk, ki naj bi to delo upravljale za sto domnevno izgole ljubezni in materinske intuitivnosti, pripisane intuitivnosti, si lasniki kapitala na ta način lahko prisvojijo večji delež sicer skupno ustvarjenega dohodka in dobička. Prav zato kapitala ženskem, torej na osnovi konstruktov femininosti, naloženo produkcijo in reprodukcijo delovne sile, kot pravi Federici, ne priznavajo kot vrsto družbeno-ekonomske dejavnosti, ampak jo načrtno mistificirajo in predstavljajo kot obliko osebnih storitev. Torej, spre kategorizacijo ženskem naloženega skrbstvenega in vzgojnega dela kot ne dela, si lastniki pravzaprav si lasniki zagotovijo veliko količino kapitala, si lastniki kapitala zagotovijo veliko količino brezplačno upravljenega dela, ki ga potrebujejo za, za reprodukcijo in vzdrževanje svoje delovne sile. Ampak to ni vse. Namreč, prav socijalno reproduktivno delo, Kot smo rekli, je ključnega pomena ne le za ozdršovanje človeštva in s tem obstoječe delovne sile, je tudi predbogo, predbogoj za oblikovanje in delovanje bodoče delovne sile. Torej, s tem prenosom se lesniki kapitala izognejo v vložku, ki je potreben za reprodukcijo njihove delovne sile, hkrati s žensk v zasebno sfero doma, pogojujejo tudi njihov drugačen ustop na trh delovne sile. Torej, kaj to pomeni? Torej, naj Domestifikacija in konstrukcija ženskega kapitalizmu kot prvenstveno gospodin, to je ekonomsko odvisnih žensk in zgolj reproduktivnih mater, predstavlja enega od temeljev apropri apropriacije vrednosti presežnega dela. Ampak s tem, ko so bile ženske v kapitalističnem patriarhatu definirane izključno kot materi gospodine, so bile istočasno obravnavane tudi kot ekonomsko nesamostojni subjekti, torej odvisni in razredni državljani. In to je veljalo tudi v primeru njihovega sleko prej nujnega vstopa na trg delovne sile, kjer so bile še vedno primarno obravnavane kot zgolj gospodinje in matere žene, oziroma na zahodu se je uveljavil izraz Zunaj doma, dodatno zaposlene gospodinje žene, oziroma v angleščini je to working mothers, working housewives. House to je povedano drugače. Gre za konstrukcijo žensk kot primarno odvisnih gospodin in nesamostojnih, zgolj na reprodukcijo zvedenih mater, ki v najboljšem primeru lahko delijo tudi zunaj doma, ampak le kot sekundarne pomožne delovke. Torej v skladu s to ideologijo zaposlitev ženske in njeno plačilo ni označeno in posečno ni obravnavno kot enakovredno in komplementarno dohodku moškega, ampak je obravnavno in tudi splačno kot zgolj dopolnilni in podporni dohodek tistemu, kar naj bi zaslužil moški. Na zahodu je to pomenilo, da so ženske avtomatično prijele do 20%, do 22% niže plače. Če vzamemo smo primer, recimo, profesoric, univerzitetnih profesoric, takoj ob zaposlitvi so avtomatično prijele in to so realni primeri, avtomatično prijele ponudbo za. Takšni, takšno višino plač, ki v primerjavi z njihovimi kolegi za isto delovno mesto, je bila do 25 odstotkov niže. To izhaja iz tega. Tako, ko, tako so bile torej ženske, so bile sleko preko, slek preko posil razmer, so bile segregirano pripoščene na ter delovne sile in za enako težka in zahtevna opravila ali pa po delovnem naporu intenzivnejša delovna mesta, ki moškim tudi niso ustrezala, so bile plačene znatno manj kot moški delovci. Iz tega tudi izhaja, da so ženske za svoje delo v kapitalističnih sistemih, ki vedno slunijo na hraniteljskih modelih, pa čeprav se ti pojavljajo v različnih posodobljenih preoblikah, še vedno plačene drastično manj. Kajti zaposlitev in dohodek ženske v novodobnih kapitalističnih sistemih, ki nastopajo večinoma kot delo, ki je določen ali pa predvsem polovičen delovni čas, se še vedno le kot dodaten prispevek oziroma dopolnilo k že obstoječemu družinskemu dohodku, ki naj bi še vedno ležal izključno v domeni moških. To je tako imenovanje hranitelja. In to seveda ne glede na dejanski zakonski ali partnerski status ženske ali pa tudi zaposlitveni status moškega partnerja. To je ideologia, ko to deluje. Torej, ta politika, pomembna je zavedanje, torej, ni, ne gre samo za pogospodinjenje žensk, ampak gre za dvojno obliko izkoriščenja. Torej, od njih se pričakuje, da se reproduktivno delo seli na individualna ramena posameznic, da to ni družbeno podprto, da se to najbi se to odvijalo v zasebnosti doma. Hkrati pa se od žensk, ki so potisnjene v to zasebnost doma, pričakuje, da ko bodo slejko prej posili razmer vstopne na trg dela. Zaradi pomankanja infrastrukture, ki skrbi za varstvo otrok, da bodo iskale tipične oblike fleksibiliziranega dela, ki na Zahodu je bilo uvedeno izključno za ženske. Po drugi svetovni vojni govorimo o pojavitvi tako imenovanega poljevičnega delovnega časa za ženske. Torej, kaj je smisl vsega tega? Ta politika ženske umetno marginalizira in izključuje. odriva jih narod kot lepo možno in posežno pocenjeno delovno silo, potiska jih v podrejen položaj, se jih postavlja za finančno nesamozodostne in torej od moških odvisne in enakopravne subjekte, tudi če nastopajo, kot seveda, zaposlene, ampak ker so njihovi dohodki tako nizki, ne omogočijo samostojnega preživetja. Torej, ta politika, ki sloni na sistematičnem razvrednotenju in v navidenju dela ženskega kapitalizmu, nastopa kot zastavni del eksploatacijskih odnosov. Deluje nameč kot Eden od osnovnih mehanizmov kapitalizma je vrsta trika, ki kot pravi majs omogoča, da je 50% človeškega dela definiranega kot prosto dostopnega in vedno resursa. Ali kot je to obesedila Eisenstein, s tem, ko je ženskam pripeta ideološko znaka mater gospodin, v katerih mesto je primarno doma vlogi neplačenih reproducentk, a ki lahko izjemoma delijo tudi zunaj doma, vendar za znatno niže in dopolnilno vrednoteno plačilo je dvoje različnih del, opravljenih za manj kot ceno enega samega. Kapitalizem tako temeljina na terhalni podreditvi ženskim izkoriščenju, ki gredi na delitvi dela po spolu. Ženskam naloženo devalorizirano in neplačno reprodukcijsko delo na eni strani in sistematično podplačno produktivno delo na drugi je temelj akumulacije zasebnega kapitala, prosto poharvijo sluni sloni na uspolnjeni obliki razlastnjenja in osiromašanja polovice človeštva. Torej družbeno ekonomske ureditve s svojimi sistemi, sistemi družbene reprodukcije imajo neposreden vpliv na institucionalno in sagdanje organizacijo življenja ljudi. V nasprotju s prevledajočim v zadnjih 20 letih pri priučenim liberalno-demokratskim prepričanjem, politična ekonomija ni neko posebno, od vsakdanjega človeka ločno polje praks in silnic moči. Politična ekonomija je neposredno ugrajena v organizacijo družbe in vsakdanji in realnosti, neposredno, kot lahko vidimo na primeru spolne politike, določa subjektiviteto ljudi, s tem pa tudi njihove aspiracije, možnosti in načine njihovega umeščanja ter oblike samogledanja in samorealizacije. Politična ekonomija je modus operandi s organizacije in oblike življenja, kar se kot truizem seveda odraža v temeljnem feminističnem zavedanju in sicer, da kapitalizem potrebuje, spodbuja in vse skozi izgrajuje institucionalni paterhat. Zato tudi, če se poslušamo misli Terese Ebert, ni dovolj sprašovanje smo tega, kako delujejo konstrukti spola, ampak zakaj delujejo tako. To predstavlja tudi temeljni epistemološki premik. Kajti, če se umijemo samo na to, kako se odražajo kategorije spole, ne da bi se zavedali njihovih strukturnih vzvodov, potem se kvečemu lahko zelo miopično osredotočimo le na izolirane kulturološke tematike in kar se zdi, da so med sebojno nevidazno nepovezana razdobljena vprašanja. Posledica tega je, da se zanemari in odmisli prav strukturne vzroke ki botrujajo na stanku spolnih in njihovim spreminjajočim se oblikam znotraj družbeno-ekonomskih kontekstov kapitalističnega patrihata. ko je koncept spola abstraheran, to je na ločen in vzet iz širšega polja družbeno-ekonomskih vzvodov eksploatacije, postane tudi sam dematerializiran, izvotljen, torej razpršen, fragmentiran, naraven na prostor lepdečih opresij. Zato se potem zdi, da zadevajo le osebne odnose med različnimi skupinami ljudi, naprimer med moškimi in ženskimi. Vendar kot izpostavlja Balibar, tako kot pri rasizmu, ki nismo ksenofobija, tudi pri seksizmu, ne gre samo za konstrukcijo spolne razlike in usiljeno nadevanje drugačnosti ter vrednostno manj upoštevanih vloh in oblik dela ženska ti če citiram Balibarja, tako kot pri rasizmu, smislu katerega obdržati ljudi znotraj samega sistema dela, ne pa jih iz njega izvreči, gre pri seksizmu za isto politiko, konec nevedka. Tako kot pri rasizmu, tudi pri seksizmu ne gre le in zgolj za opresije, ki se na površini kaže kot skupek individualnih in depolitiziranih preganjen, saj je to le končni učinek nečesa drugega. Pri seksizmu in rasizmu je v prvi vrsti za sistemsko vršeno eksploatacijo in torej za organizirano strukturno nasilje. Zato kakršnakoli resna sprememba, ki kliče po razdrtju spolnih dihotomij, nujno predpostavlja tudi sistematično sistemsko spremembo in s tem odpravo družbeno-ekonomskega reda, ki proizvaja in se napaja s strukturnimi spolno zaznamovanimi neenakostmi. Kapitalizem parazitira na strukturnem iskoriščanju različno segmentirane in hierarhično poplestene delovne sile, Vendar ima pri tem in sicer prav zaradi prenosa premena in stroško socialne reprodukcije izključno v individualizirano zasebnost doma in v skladu s konstrukti feminino si tvrste ne dela, na ženske drugačne učinke, kot jih ima za moške, saj jih na eksploatacijski lestvici razvršča različno od moških. To pa kapitalizam počne prav tako, da ženska kot skupino upreka in zapira v strukture zasebnega paterhata, to je hraniteljskih modelov, ki jih snuje po akumulaciji kapitala neprestano posodablja, na novo usiljuje in naturalizira. In to velja tudi za tako imenovani famozni skandinavski model, kot bom pokazala kasneje. Torej, kaj smo se naučili iz tega prvega dela? Dejstvo je, da gre za Lesniki kapitala se na vsak način hočejo izogniti reprodukcijskim stroškom svoje lastne delovne sile, da povečujejo svoje kapitalske dobičke ali pa odvajajo nižje davke. Se gre za to, da se skrstveno delo za otroke in stareše vedno individualizira, prenaša se v umetno zasebnost doma. Na ta način se lastniki kapitala izognijo izdatkom, ki so potrebni za vzdrževanje infrastrukture, delovne sile, ki je potrebna tudi za reproduktivno delo, če ga recimo podružbimo. In ko se ženske odmakne v zasebnost doma, se jih tudi lažje izkorišča na trgu delovne sile, sredi tega, ker lahko na trgu delovne sile ustopijo le pod specifičnimi pogoji. Torej gre za dvojno eksploatacijo, kaj ti ženske so potisnjene v zelo specifične oblike dela, predvsem delo za polovični delovni čas, ki bom pokazala kasneje, tudi delo na domu. Te oblike dela so še dodatno podplačene. Torej, V, v spregi ne bi smeli pozbiti še enega dejstva. In sicer, da je socializem pomenil pomembno zarezo in sistemski odmik od hraniteljskega modela. S pa tudi institucionalnega patrihata. Socializem je obeljavil drugačen pogled na identiteto in oblogo žensk, Iz tega je izhajala tudi drugačna oblika ekonomskega in socialnega državljanstva za ženske, ki jim je omogočila drugačne možnosti delovanja in samoresne čitve. Socializem je razkrojil in izpodkopal institucijo zasebnega paterhata ali hraniteljskega modela in s tem ekonomsko odvisnost in podrejenost žene od moža. V skladu se so socialistično politiko, ki je že v osnovi spodbujala splošno zaposlenost in je dajala poseben poudarek ženski emancipaciji, so ženske prvič dobile pravico, da zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnim času. To je bilo zelo pomembno tudi v primerjavi, recimo, so kraljevino Jugoslavijo. Potem, pravi iz tega so izhajale pomembne individualno uveljavljene pravice do socialnega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. V to je bila vključena tudi pravica, kot vemo, do prudniškega dopusta pred porodom in po njem in pravica do starševskega dopusta oziroma dopusta zavarstvanjega otroka, kar je bilo plačno enako kot redni delovni čas s stalnimi dodatki in prispevki. Uveljavo je stopila prepoved od, podi, od povedi delovnega razmerja vsem nosečnicam in doječim materam. In mater je bila zagotovljena socialna varnost in ekonomska neodvisnost, tudi posebno obločbo, ki je ženskam omogočila, da so se po preteku porodniškega in starševskega dopusta vrnile nazaj na isto delovno mesto in da nadaljujejo za zaposlitvijo za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Vsega tega ženske v zahodnji Evropi niso poznali. Ključnega pomena je, da so v socializmu ženske kot polno zaposlene delavke in matere postale upravičene do različnih socialnih transferjev, pomoči in olajšav, izključno na individualni osnovi, ne v odvisnosti od statusa moškega. Torej, niso, ne več v odvisnosti od zaposlenega moškega, kot je to veljalo na Zahodu. Kajti tu se je v z s kapitalističnim patriarhatom, kmetijski model po drugi svetovni vojni le Um, mislim, da je dobro, da si pogledamo nekaj primerov, zato da bomo raz, razumeli to dikotomijo oziroma to razliko. Torej, na Zahodu se to odraža tako v načinih in možnostih uveljavljanja pravici socialnega, zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Neposredno je povezano tudi s sistemom obdavčanja, socialnih transferov, različnih dodatkov ter tudi drugih omejitev, s katerimi kapitalistične države ohranjajo in spodbujajo hraniteljski model. Na primer, kar se tiče uveljavljanja nadomestila za brezposelne, so da nima na nizozemskem poročenje ženske to pravico pridobile šele leta 1985. 1985. A če, če so bile preodpuščene niso imeli pravica do nadomestila za brezposelnost ker se je računalo, da so še vedno nekako odvisne in da jih bodo podpirali zaposleni možje kar pomeni, da, je, da recimo ta zakon kaže na njihov sekundarni status, kaže na njihov sekundarni status kot delovk um, recimo če, če prav se bile formalno izenačene pri uveljavljanju teh pravic z moškimi neporočenimi ženskami so bile za razliko od moških pri uveljavljanju minimalne podpore istočasno podvrženje tudi preverjanju višine skupnega družinskega dohodka. To pomeni, da je njihova podpora, višina njihove podpore, ni bila zasnovana na individualni zastovi, ampak je bila zasnovana od, na osnovi prijemkov moža. Torej, potem imamo, recimo, torej ta previca ni pripadala avtomatično, Torej, niso je mogli uveljavljati neodvisno od moža, kar pa za moža ni veljalo. Š, potem Švedska je recimo v 70-ih letih odpravila, šele v 70-ih letih odpravila določilo, po kateri so bile ženske upravičene do štpendije ali subvencije za delovno usposabljanje, le vkolikor so predhodno opravile tako imenovani dohodkovni test. Torej, če je bil uh, družinski dohodek velik, kar pomeni, da je bil moški zaposlen, ponovadi niso imeli pravice, da bi uveljavljali to. Torej, to je avtomatično uh, suspendiralo poročene ženske, katerih možjeh hranitelji so seveda imeli zagotovljene dohodke. In ta sistem socialnih pravic seveda ustražuje hraniteljski model in je ena izmed strukturnih oblikov in ne uspodbujanja zaposlitev med poročenimi matermi, katerih tudi druge socialne privice so derivativne v odnosu do njihovih mož. Pri tem je recimo pomenljivo tudi dejstvo, da so še v 80 ih letih denimo v Veliki Britaniji in avstri poročene ženske, ki so obrojstvo otroka želeli stopiti na trg delne nesile, morale delodajalcu dostaviti pisno potrdilo, iz katerega je bilo jasno razvitno dovoljenje moža, da se žena lahko zaposli. Če pogledamo skandinavski model, je enako veljalo za ženske na finskem. V 80-ih letih prejšnjega stoletja so do upravičene na, do, na domestil za brezposelnost in osnovne pokojnine, izključno glede na dohodek njihovih partnerjev. Prav tako so bili tudi moški, kot hranitelji družine, v prednosti pri uveljavljanju bolezenskih dodatkov in na domestil, ki so se sicer nanašali na tako imenovane odvisne člane družine, in med te so po tej definiciji spadali tudi ne le otroci, ampak tudi žene. in torej, Upravičeni pa so bili, ukoliko so njihovi dohodki presegali dohodke odvisnih članov družine. In to je seveda poleg drugih restrikcij spodbujalo zaposlitev poročenih žena in mater le za določen čas ali pa sploh ne, za ženske pa je pomenilo, da njihove socialne pravice niso bile individualne in univerzalne, ampak odvisne od zaposlitvenega statusa moških in zakonskega stonu. Na norveškem recimo so v 80-ih letih prešli z hraniteljskega modela uveljavljanja davčnih uležšav in spremljajočih socialnih pravic na nov sistem – Potem moški ni bil več upravičen do starih davčnih olajšav, če je bila njegova žena gospodina. Torej, če je bila žena gospodinja, je moški na svojo plačo, avtomatično dobil davčno olajšavo. In seveda, to je bila oblika um, posredne subvencije za to, da ženske ostajajo doma. Uh, torej, um, no, sedaj sem v takem zanosu, da ne vidim nobenega teksta več pred sabo. Um, Aha, torej s prihodom na tako imenovani individualni sistem obdavčenja, torej skandinavske države so objedli individualni eh, sistem obdavčanja. vendar eh, so to naredile tako, da so ohranile hranitelski model in sicer eh, tudi ta tako imenovani individualni model je za držav oblike davčnih ulejšav, ki so vspodbojali sekundarni status žensk. Na norveškem je to pomenilo, da moški, hranite, moški kot hranite družine sicer ni več dobil neposredne davčne ulešave, je pa na mesto tega država uvedla dvoje različnih davčnih skem za poročene pare in tiste, ki so želeli uveljavljati davčne ulešave individualno. Pomislite seveda, za koga je bila davčna ulešava višja ali pa nižja? Torej, več kot polovica parov z obema zaposlenima se je tako v 80ih letih še vedno odločila za skupno odločitev, se je ta še vedno temeljila na drugačnih oblikah davčnih olajšav za vzdrževanje šdane družine, kar je vključovalo tukaj imenovani Marital Tax Relief, torej uh, davčna lešava za porčene. Torej, na ta način so zopet spodbudili zaposlovanje žensk, le za polovičen delovni čas, iz česar je tudi reduciran nabor socialnih privic, Ki je bil zaradi od danskega in švedskega modela omejen na 20 ali manj ur na teden, torej ženske so dele 20 ur na teden, pa seveda tudi še danes del v tem modelu v določenih državah. Torej, ta dalšna politika je bila pisana na kožo sistemu, ki je nasprotno od splošno privzetega prepričanja v skandinavskem modelu zagotavljal le omejeno pokrito z javnimi vrci in jaslimi. Norveška je bila in v tem smislu najbolj podhranjena. Denimo leta 1981 je bilo mogoče v jasli upisati le 4% vseh otrok in le 12% med tretjim in šestim letom starosti v vrtce, ki so bili odprti celoten delovnik. Torej, kaj se tukaj ti z ostalimi matami in z ostalimi starši? Pra, situacija leta 1993 ni bila bistveno boljša. recimo le 14% otrok naših od dveh let v javnih ustanovah, le 14% jih je bilo v javnih ustanova s celodnevno skrbo in le 37% je bilo v takih ustanovah med starosti od 3 in 6 let. Podobno je bilo in tudi na Švedskem, ki je upeljala individualni sistem obdavčanja leta in ansense, vendar pa ni odpravila davčnih ulešav za ozdražvano partnerico. Uh, tako, da torej, je le znižila in dokončno odpravila to torej, takšno obliko obdavčanja v sredini 20ih let, to pa je bilo potem povezano z neoliberalizacijo in z nekimi drugimi subvencijami. Torej, zaposlene ženske so bile upravičene do nižjih davčnih obrmenitev, Ali le okolikor so njihovi dohodki bili in ostali nižji od dohodkov njihovih mož. Kaj to pomeni v praksi? To je bil skriti imperativ, da se je spodbujalo zaposlovanje žensk za nepolni delovni čas, iz česar so ohranjene, izhajale okrnjene socialne prvice. Torej, kot sem je ravno kar izpostavila, vse to je ponovno vodilo v neposredno spodbujanje za zaposlitve le za skrajšenji delovni čas, kajti tudi na švedskem je bilo jasnih, tukaj imam recimo um, primer statistike, Na Švedskem je bilo jasni, v jasnih, v katerih odpiralni čas je bil prilagojen delovnik stažov za poslenih za polni delovni čas, prostora je za 13% otrok, v vrcih za 26% in tako naprej. Zato recimo je bilo tudi na Švedskem leta 1979 ogromno žensk zaposlenih za polovični delovni čas, torej na Švedskem 46%, na Danskem 46%, Norveškem več kot 50%, na Finjskem 10% in tako naprej. Ko pa je bila postavljena tudi nova definicija dela za polovičen delovni čas, nova definicija pomeni 30, torej 30 ur na teden, je to pomenilo, da se je na ta način umetno potisnilo tudi število zaposlenih žen za polovični delovni čas na statično znatno nižjo raven. Zato imamo potem tudi variacije v teh številkah. Kaj je potem to pomenilo na v Evropi? V socialistični Evropi, kot sem izpostavljal se je uveljavil tako, tako imenovani individualni model, torej to si moramo zapomniti, individualni model socialne države za ustrezno spremljajočo zaposlovalno in plačno politiko, ter tudi obliko socialnih pravic in socialnega skrbstva. To je žensko omogočilo ekonomsko neodvisnost in hkrati tudi vrsto družben, neke, drugačno družbeno vlogo. Torej, socializem je v, spostavi, v, v spostavi polno ekonomsko in socijalno državljanstvo za ženske. Na osnovi česar im je bila zagotovljena finančna neodvisnost, samozadostnost in osebna autonomija. To pa je pomenilo, da so ženske lahko neodvisno od moških tudi same ustanavljale in na podpori socialnih servisov vodile lastne družinske skupnosti. Pomenilo pri tem je, da so lahko same dostojno preživele in hkrati podpirale svoje otroke, ne da bi se jim bilo treba pomoč zatekati k drugim družinskim članom ali pa se znova poročiti, da bi tako pridobile dostop do osnovnih finančnih sredstv, kot je to sicer veljalo za ženske, predvsem samohranilke v različnih hraniteljskih modelih na kapitalističnem zahodu. Kaj pomeni restauracija kapitalizma danes? Recimo, ma, ma, mati, samo hranilke so lahko objavljale finančno pomoč in seveda uh, finančno pomoč, ki jo je moral uh, dostaviti tudi razvezani partner, na ta način, da se je ta, da se je ta pomoč, uh, torej finance za vzdrževanje otrok, se je avtomatično oduzelo, ali pa vse avtomatično odštelo od izplačila dohodka moškemu. Danes ta avtomatizem ne obstaja. Ponovadi gre za to, da ženske morajo potem na sodiščih doseči to, da se jim ta denar izplača, recimo. Torej, istočasno je zaposlitev za polni nedoločen čas s premljajočimi individualnimi socialnimi privicami tudi pred drugačila status ženske znotraj dožile. Zaposlitev za polni delovni čas, ki je ženskem prvič prinesla avtonomni vir dohodka, je pomenila tudi enakovrednejši položaj odnosu do njenega partnerja in kot opozarja Lister, ne gre spregledati posebne represivne narave medsebojnih osebnih odnosov, ki jo v zasednem patrihatu oziroma hraniteljskem modelu proizvaja ekonomsko odvisnost ženske od njenega partnerja pa naj se gre za popolno ali pa delno ekonomsko odvisnost v obliki zaposlitev s krajšnjem ali polovišnjem delenim času. Torej v obeh primerih to za žensko pomeni omejeno možnost razpolaganja s finančnimi materialnimi sredstvi, kar omejuje njeno svobodo gibanja, odnosno tudi samostojnega delovanja in enakopravnega odločanja znotraj partnerske zveze. Ta izguba avtonomije žensko v hraniteljskih modelih, značilnih za kapitalistični padrehat, zato neposredno postavlja tudi v čustveno in enazadnje fizično podrojenje položaja v odnosu do njenega partnerja. Torej, socialistično ureditev za izredskim podarkom na uveljavljanju ženske emancipacije, tako v formalnem kot v ekonomskem smislu, ter s podpornim in razvernim sistemom socialnih servisov, ki jih kapitalistični zihod ni poznal. Je ženskem prineslo vsaj minimalno finančno samozadostnost in osnovno ekonomsko neodvisnost, s tem pa tudi moč samoobločanja. Vse to pa predstavlja osnovni predpogoj za dosego osebne svobode, samo in samo spoštovanja. V tem smislu je socializem, kljub temu, da ni posem odpravil delitve dela po spolu, na delovnih mestih in znotraj družine ženskem podelil maksimalni nabor ne le temeljnih, ampak polnih socialnih ekonomskih pravic, s tem pa najširši spektr možnosti osebne uresničitve. Zaposlitev s polnim delovnim časom za nedoločen čas je ženskam prinesla torej osnovno ekonomsko neodvisnost in je posledično bistveno pripomogla k spremembi njihove vloge in izboljšanju položaja tako v družini kot v širši družbi. Vendar pa emancipacija in vstopnje žensk na trvi s polnimi pravicami ne bi bilo mogoče brez istočasne ustanovitve razvejene mreže javno dostopnih socialnih servisov. To je poanta. To je bil in ostaja ključ emancipacije žensk. Torej z razvejeno mrežo storitev javnega sektorja, ki so bile cenovno dostopne večini, se je tako večinsko podprlo tudi reprodukcijsko delo in skupno ustvarjenega družbenega dohodka. Varstvo in vzgoja otrok, kot tudi skrb za starejše, to je socialna reprodukcija človeštva, sta bili podružabljeni, saj sta postali sestavni del skupne odgovornosti in državno sponzoriranih politik. V ta namen so bile ustanovljene ob troške jasni vrci, podaljšeno varstvo, ob troške kononije in domovi, sprva tudi še mlečne kuhinje, pozneje šolske kuhinje, organizirana skrb za starejše in bolne v obliki domov za starejše, patronažne oskrbe, pa tudi delovske kuhinje in menze, ki naj bi ženske razpremenile gospodinskih opravil in celodnevne skrbi za otroke, za starejše, obolele ali pa pomoči potrebne sorodnike. Zakaj je podarek neprestano na tej infrastrukturi? Vecimo, vsi tudi stregli vse tudi na zahodu obstajajo vrci, vse tudi na zahodu obstaja na, uh, zahodu obstaja, obstaja, kakšna oblica, varstva otrok. Vendar to je šlo za celo dnevno varstvo, ki je bilo prilagojeno delovniku staršev, zaposlenih za polni delovni čas. Če si pa pogledamo recimo delovanje tiste peščice javnih vrtcev recimo v noči, ugotovimo, da sicer je lahko vrtec odprt od 9. do 12, potem pa recimo je zap, se zapre za dve uri in se ponovno odpre popovdne do petih. Torej, nekdo mora otroka vzeti ven za dve uri. Smisel tega je, da otrok gre na kosilo, torej vrci ne, ne nujno, tudi ne omogočijo prehrane. In ti vrci, recimo v določnih državah, niso odprti cel dan, ampak so lahko samo štiri ure. Ponovadi imate tudi ta sistem, da so vrci odprti samo štiri ure imate pa lahko tudi to, da so odprti le na določne dneve v delovnem tednu. Torej, niso odprti, na ima čez cel teden. žensko torej, pridobitve žensk v socializmu stojijo ostan na sprotju s položajem žensk v zahodnoevropskem kapitalističnem sistemu, ki seveda hraniteljskega modela po drugi svetovni vojni ni odpravil. Ga je le preoblikoval in posodobil. Na ta način so zahodnoevropske demokracije v svojem jedru obdržali vse mehanizme, na osnovi katerih se nadaljuje in poglablja spolna eksploatacija, sistemska subordinacija in tudi drugo drugorazredni položaj žensk. Torej, če povzamem in tega ne smemo nikoli pozbiti. Za socializem je veljalo, da je povdarjal vlogo ženske kot samostojne in od neodvisne neodvisne enakopravne delovke in materje, ki je imela pravico do s polnim delovnim časom iz če se so izhajale tudi pomembne individualne pravice do socialnega pokojninskega in zdravstvenega zavar zavarovanja. Vse to pa je bilo podprto so skupno financirano in široko razvejeno mrežo najrazličnejših javnih skrbstvenih in varstvenih ustanov. Za ženske v evropskih kapitalističnih državah pa je veljalo in še velja, da so po drugi svetovni vojni vo trh dela, so ga prav zaradi neobstoječega ali pa šibko razvitega in nekonsistentnega javnega vasnega servisa in drugih vasnih ustanov za starejše in bolne opravljale večinoma le obliki začasnega dela ali pa polovičnega delovnega časa. Govorimo o tako imenovanem 1,5 tipu, 1,5, 1,5 tipu hraniteljskega modela. To pomeni, da je bila identiteta ženske ponovno skrčena na raven družinskega člana, ki je neposredno še vedno odvisen od moškega kot od srednjega finančnega in materialnega skrbonika, zato je na trgu dela postavljeno zgolj za obrobno oziroma pomožno delo silo dogodnega pomena in njeno delo je zato še dodatno razviljavljeno in podplačeno. S tem pa seveda so okrnjene tudi iz tega izhajajoče socialne pravice. Tako, tu ne bom naštevala statistike, lahko samo pokažem, da recimo, da so imeni, seveda še, še vedno imajo zahodne evropske države zelo visok delež žensk zaposlenih le za poljovični delovni čas, ni so zemska ima 76 odstotkov vseh zaposlenih žensk zaposlenih za polovični delovni čas, Velika Britanija 46 in večina ostalih zahodne evropskih držav vsaj 30%. Za razliko od zaposlitve za polni nedoločen delovni čas ter polno plačanih porodniških in starševskih dopustov ter ekstenzivne mreže javnih vrcev jasnih in drugih vrstnih zavodov, ki jo je uživala večina v socializmu, je to vrstna oblika zaposlitve in ekonomska neodvisnost, ki jo prinaša bila in ostaja privilegija le manjše skupine žensk na Zahodu. Pri tem je potrebno ponovno spostaviti, da so bila in so še njihova porodniška in starševska dobestila, okolikor so sploh obstajala. V Avstraliji VZDA porodniški dopust ni plačen. VZDA za izjemo v nekaterih državah ali pa po krajinh, ampak na državni ravni, federativno to ni plačno. Porodniški dopust ni plačan. Torej, ta nadobestila so bila pična ali minimalna in se ne morejo primerati s polnimi izplačili, ki so ženskom socializmu zagotavljale polno ekonomsko neodvisnost in suverenost. Če vzamemo za primer Nemčijo pred zdožitvijo in leta 90 stopnja zaposlenosti poročenih poročenih žensko-zahodni Nemčiji dosegla komeda 40 odstotkov, od katerih je, jih je bilo le borih 22 odstotkov zaposlenih za polni delovni čas. Njihova plača pa je znašala le 65% plače moškega. Za razliko ali pa za primerjavo, leta 90, torej pred uničenjem, socializma je bilo v vzhodni Nemčiji zaposleni 90% vseh poročenih žensk in seveda se pomim na za staševski dopust. Sedaj pa bom povedala še nekaj šokantnega. Staševski dopust za njegov otroka po pretjeku porodniškog dopusta tako še vedno ni plačen na malti. Na Cipru, nizozemskem, Irskem, portugalskem, švici, španiji, grči, lichtenštajnu, veliki Britaniji, z rahnimi modifikacijami, samo do neke mere. Um, recimo, Švica je 14-tenjski porodniški dopust odvijetaš še leta 2005, pri čemer je porodnica upravičena le do 80 nadomestila svoje plače. Danimo v Italiji je nadomestilo za pet mesecev porodniškega po in mesec pred porodom 80%. Na danih deset mesecev staževskega dopusta pa je plačenih le v vešini 30% maternega plače. Na finskega nadomestilo za rodniški dopus znaša 65 in za starševski dopus 70 do 55% dohotka ženske, na švedskem 80% plače, na nizozemskem pa je 16 teden rodniškega plačanka sicer 100% a je na danih 6 mesecev starševskega dopusta neplačanega. In tako dalje da vse to zaklepa ženske v odvisenim in podrejeni položaj, s čimer se trajno ruši njihova avtonomnost in možnost polnopravnega uveljavljanja socialnih in ekonomskih pravic. Kapitalizem tako parazitira na patriarhatu in cveti za voljo strukturnih neenakosti, ki jih samo in naturalizira. Pri zaklepanju ženskva zasebnost doma, ki pa v, in tan dom v resnici ni izvzeti iz formalne ekonomije, gre le za navidezen paradoks. Kapitalistični sistem po eni strani strukturno nastavlja in osredljuje ekonomsko odvisnost žensk od njihovih partnerjev in drugih članov družine, hkrati pa substitirana na njihovem prisilno volontirane reproduktivnem delu in večinoma prekarno strukturiranem, dodatno podplačnem in segregiranem delu v osko definirani sferi formalne ekonomije. Ne smemo pozabiti, da je dohodek ženske vedno strukturiran neko nekovreden in komplementaren, ampak kot, kot, zgolj kot podporen in podporen kot nek dodaten dohodek. Prav to predstavlja torej dvojno eksploatacijo, ki jo kapitalizem gradi na plečih žensk, predstavljajoč enega od, temeljih, od temelj, on, enega od temeljnih operativnih mehanizmov, preko katerega se neprekinjeno vrši dodatno povečna akumulacija zasebnega kapitala samopostavljenih elit. Zato je tako imenovana tranzicija od socializma, kapitalizmu, le politični oziroma eufemistični izraz za regresijo. Restauracija kapitalizma pomeni izgubo temeljnih socialnih in ekonomskih pravic, kar pa ima drugačne učinke in posledice za moške in ženske. S ponovno konsolidacijo kapitalističnih družbeno-ekonomskih odnosov so na, največ izgubile prav ženske, kot kaže slika v vzhodni Evropi, saj so bile v, večinih, v vseh trasnicijskih državah prve, ki so bile množično odpuščene in edine, ki so bile večinoma le restriktivno znova pripuščene na preoblikovani trg delovne sile, kot zgolj obrobna delovna sila. Namreč, kaj se je dogajalo? Torej, z restauracijo kapitalizma je prišlo do ponovne repatrializacije družbe, kajti sprememba politično-ekonomskega sistema je v prvi vrsti narekovala razgradnjo socialistične države blaginje, s čimer je bilo povezano pri oblikovanju socialnega sistema drastično pokrčenje ali pa razgradnja in delna privatizacija javne mreže in drugih ustanov. Tako kapitalistična država ne le, da ne zagotavlja več avtomatične zaposlitve za polni delovni čas, ampak tudi ne splošne upravičenosti do polnoplačnega porodniškega dopusta in celotnega nadomestila za dopust, ter skupno organiziranega in finančno podprtega javnega sistema varstva in nega otrok. V bistvu, pogledajte si izjavo enega od glavnih akterjev Češke države. Ministrstvo za delo in socialno pripravlja programsko schemo z vlade ženske, zato da bi lahko ostale doma z majhnimi otroci. Pomagali jim bomo s so socialno podporo. Ta politika nam bo pomagala privarčevati ogromne vso denarja saj ženske, ki ostanejo doma, ne potrebujejo družbeno, državno podprte mreže varstva otrok. Pri... In seveda vso garnituro in strukturo, ki se pase na temo. Torej, preoblikovanje socialnega sistema se kaže že v načinu koncipiranja in upravičenosti žensk do rodniškega in stažovskega dopusta. Nadomestila za rodniški in stažovski dopust so bila v postsocialističnih državah drastično zmanjšana ali pa Kaj Kajti to skupaj z drastičnim krčenjem in celo ukinjanjem javne mreže jasnih vrstev predstavlja vodono novo novooprečenim lastnikom kapitala. Pomeni namreč toliko manjšo ali pa minimalno davčno obremenitev na dobiček. Ne glede na načine, na se to izvaja, da nimo prispevki delodajalca, ki so lahko vedno manjšo primarjavec, prispevki zaposlenih davčnih schem, dohodkovnih, lesno in tako naprej. Torej, to avtomatično vodi v večanje zasebnega kapitala tako med mal, malimi delodajalci kot velikimi korporacijami, saj gre za minimalne ali pa ne odljive sice se strani zaposlenih ustvarjenih prihodkov, kar vse se odvija pravno račun prenašanja stroškov povezanih z reprodukcijo lastne delovne sile na zasebna in neplačna ramena mater. Torej, za nastavitvjo kapitalističnega sistema se je tako spremenil tudi tip socialne države, ki je znotraj kapitalizma minimalna ali pa je le delna država blaginje. in to vljato je za skandinavski model. Torej, to pomeni, da v skladu za minimaliziranjem potencialnih zares v končni dobiček lastnikov, tako velikega kot malega kapitala, nadomestilo za porodniški, predvsem pa starševski dopust po vzoru zahodnoevropskih sistemov sploh ni več plačeno na Polskem, Tu govorimo o tako imenovanem liberalnem sistemu, torej plačno je samo za naj, naj, najrevnejše segmente privavstva. Torej, na Polskem imajo ima samo določena skupina žensk, kateri dohodki so pod pragom revščine, privico do subvencije za plačilo porodniškega oziroma starševskega dopusta. Za vse ostale je leh valjensa v sodelovanju s katoliškim taborom in pod, seveda, pokrovitev sem Vatikana to gladko odrezal že leta 1991. In Potem lahko je plačeno le za določeno obdobje, lahko je selektivno zagotovljeno na osnovi prevjerenja dohodkovnega cenzusa, to se sedaj dogaja tudi na Hrvaškem. Um, čakajte, tukaj imam. Lahko se... Uh, lahko se Torej, lahko je selektivno zagotovljeno na osnovi prevjerenja dohod, dohodkovnega censa, pri, pri čemer je splačeno pa in na dosega ali pa vsega prah po prejšnje minimalne plače. V najboljšem primeru je lahko plačeno le do določene, nikoli pa 100% višine materine plače. Lahko pa gre kot na Hrvaškem sedaj, za kombinirano in zopet nepolno nadomestilo, ki je sestavljenka na, na vzgor procentualno menega nadomestila materinega dohodka za določeno obdobje. To pomeni, da bogatežni žen ki seveda, ali pa bolj plačne ženske v tem sistemu, ki uh, imajo više dohodke, pa seveda nimajo stoprocentnega kritja protniškega dopusta, uh, to je priprava na to, da čim prej uh, vstopijo nazaj na trg delovne sile in hkrati uh, varstveno delo oddajo v neformalni sektor ali pa kako drugače. Torej, Kot vidimo, na hrvaškem je prodniški dopust do otrokovega 6. meseca plačen v vešini 80 dohodka z zgornjo umjetvijo in to se giblje med 216 in 570 evri, kar je nič, 270 evrov, to je nič. Starševski pa je še nadalje reduciran in se giblje med 216 in 337 evrov z možnostjo podaljšanja starševskega dopusta a brez na domestil, sicer še za eno leto in delom za polovišnji delovni čas. To je pa tipičen avstrijski model. Torej, v vseh primerih gre za ustvarjanje ekonomske odvisnosti žensk od njihovih partnerjev in predrugačenje njihovega statusa v širši družbi. Kaj tehkrat je za usporednim krčenjem višine nadomesti za prudniški dopust in dopust za varstvo njega otroka, so novo pečene, v novo pečene postsecilistične države slednjega povzoru nekaterih zahodnoevropskih držav ne le podaljšali, večinoma na tri in več let, celo podaljšujejo jih, Češka je to podaljšala, Polska ima sedaj tri letni, Ampak so krati tudi razgradile in skrčile ali pa skoraj, da v celoti ukinile mrežo javno vzgo, javnih vzgojnovastvenih storitev. Tako so polih Poljske, tudi Češka, Slovaška, Mađarska, Litva in Romunija skoraj, da v celoti ukinile vzgojnovastvene ustanove za otroke do treh let starosti. Tako da se je pokritost gibljala le še v 2-6 do 6 celotne populacije otrok mlajših od 3 let. In to te države, nekdanje socialistične države, ponovno postavlja obok zahodnoevropskim državam, med katerimi najniže kotirajo, da nima Nemčija, z let v dve odstotkovno pokritostjo um, javnega varstva. Nizozemska z dvema procentoma, Luksemburg 2%, Avstrija dve, Španija 10%, Portugalska grč je 11%, Velika Britanija 2-4%, Italija 6%, Norveška 12%. To je nič. Torej, uvajanje vedno bolj podaljšanih krati pa neplačenih ali pa nizkoplačenih prodniških in starševskih dopustov, skupaj popolno ali pa popolno odpravo javne vzgojno varstvene mreže, ima izrazito negativne učinke na družbeno, ekonomski in politični položaj željensk. To se kaže na dveh ravneh. Kapitalistični režimi, ki slonijo na minimalizaciji javnega varstva, odgovornost in stambreme ter izdatke povezane z varstvem otrok, neprestano prelagajo izključno na individualna in zasebna ramena mater. Pri tem seveda ne gre pozbiti, da materi na milost in nemilost istočasno pripuščajo okrneni ali pa ukinjeni mreži vzgojno-varstvenih ustanov. Tako restaurirani kapitalizem ponovno oblikuje strukturne dejavnike, ki ženske avtomatično silijo k neprostovolnem iztopu strga dela, da bi lahko poskrbeli za varstvo otrok. Istočasno prihajajo do konservatizma, varstvo otrok je zmatnjeno kot izključno žensko delo. To pa je prevezno predstavljeno kot njihova lastna izbira in s tem lastna odločitev in ne kot strukturne prisile. Ti strukturni vzvodi in sistemske spremembe, kateri smo pričali o ponovni restauraciji kapitalističnih družbenih odnosov, upeljujejo in naturalizirajo pozicioniranje žensk kot ekonomsko odvisnih. Partnerici iz materijsko bovago. Istočasno kapitalistični režimi, katerimi je vsem povrsti, na eni strani lastni izraziti manko, kot tudi cenovna nedostopnost javnih valstvenih ustanov, na drugi pa podaljšni in podplačni porodniški dopusti, potiska ženske v specifične prekarne oblike ponovnih zaposlitev. To pa v postsocialističnih državah vodi v to, kar prej nismo poznali, feminizacijo revščine. Na ta način je plačano delo žensk preoblikovano v vrsto drugotnih oblik zaposlitve, pri čemer je njihov doho dohodek ponastavljen kot oblika podpornega in dopolnilnega, nikakor pa ne več enakovredna in kom komplementarna oblika skupnega družinskega dohodka. Torej, tako so za ukinjanja ali drastičnega krčenja javnih lastnih zavodov in s tem vseh skrbstvenih bremen izključno na ne neplačana individualna ramena žensk. Tako so ženske v ponovni restauraciji kapitalizma vtirenje v oblike dela, ki so po zahodnem evropskem modelu označene izključno kot tako imenovane karierne poti na voljo matera. In sicer gre za delo za polovični delovni čas ali pa delo na domu. Za razliko od splošne predstave, pri tem v resnici ne gre za začasne, tem za doživljenske oblike zaposlitev. Hrvaško je danima uvedla polovični delovni čas za mlade materi leta 2004, sledila je Slovenija za časa prve enšistečne vlade, vse pod pretvezo ženskem prijaznih zaposlovalnih politik. Delo za polovični delovni čas, če si pogledamo, to sem pripravla eno takšno pregledno schemo, to bom sedaj tudi razložila. Torej, delo za polovični delovni čas, je oblika zaposlitve, s katero se meri predvsem na ženske. Je iznajpa kapitalizma po drugi svetovni vojni in predstavlja poleg izkoriščenega migranskega dela eno od zgodnejših oblik nezaščitenega in kasneje tudi fleksibiliziranega dela, ki lasnikom kapitala omogoča povečano akumulacijo kapitala in s tem enormne zasebne dobičke. Zakaj, zakaj gre. Zaposlitev s krajšnjem največkrat polovičnim delovnim časom nam štemeli na znatno nižjem plačilu in slabših razmerah za delo. Delovke zaposlene za polovični delovni čas so, pravič, so praviloma izključene iz delovske zakonodaje. To je bil sistem v Veliki Britaniji na Zahodu. Niso bile sindikalno zaščitene, ker si je to smatrno kot atipično, atipična vrsta dela. Torej, delovke zaposlene za polni delovni čas so pravilima izključene iz delovske zakonodaje, ki v kapitalizmu do določene mere in segregerano različno ščiti zaposlene za polni delovni čas. To pomeni, da niso pravičene dopolne polne zaščite, izpostavljene so slabim delovnim pogojem, varstv, varnostnim razmeram, predvsem pa je njihovo plačilo še dodatno okrneno in podplačno ali pa se giblje pod pragom minimalne plače. To pomeni, da zaposlenje za polovični delovni čas opravijo ponovadi od 20 do 30 rednih delovnih ur na teden, vendar je povprečno izplačilo za njihovo urno postavko praviloma vsaj za tretjino niže od tistega, ki ga za isto delo prijema zaposleni za polni delovni čas. To je avtomatična redukcija. Drugič, zaposlitve za polni delovni čas ali skrajšeni delovni čas ki ne prinašajo rednih povišan plače, enkratnih denarnih izplačil, kot so božičnice ali regresi in denarnih nagrad povezanih z višjo storilnostjo ali doseženo višjo ravnjo strokovne sposobljenosti, kar je bilo sicer in je do odločene mere še vedno značilno za zaposlene s polnim delovnim časom. Prav tako je zaposlitev s krajšenim delom časom osmišljena kot le podporna oblika zaposlitve, na katero se posledično ne vežejo možnosti dodatnih poklicnih ali pa vsakoletnih strokovnih usposabljanj in sta napredovanja na delu na mestu. Torej, delo za polovični delovni čas je dekvalificirano, je avtomatično dekvalificirano in pomeni zataknjenost v slepi ulici. Vi ste vedno kot zaposleni ali pa zaposlena za polovični delovni čas odrinjeni v najbolj marginalne oblike dela znotraj korporacij oziroma znotraj delovnih enot. Zato za večino žensk zaposlitev za polovični delovni čas pomeni popolno marginalizacijo na trgu delovne sile ter izključno je sistema napredovanja, kot tudi vodstvenih funkcij, saj se te pravice vežejo na vrste zaposlitev za polni in nedoločen čas. Poleg tega zaposlene na na mestu za polovični delovni čas v resnici ne opravijo le predpisanih 20 do 30 ur, ampak še celo vrsto nadur. Stamb v bistvu od 30, celo, in celo do 40 ur na teden, kar je redni delovni čas, vendar ker so vodene kot polovično zaposlene oziroma zaposlene za polovični delovni čas, se, niso upravičene do izplačila nadur. Za izplačilo nadur se šteje tisto, kar je višek ta 40 ur. In to je bila oblika prosperiranja lesnikov kapitala, ki so pa na delo že za polovični delovni čas. Torej, um, torej, da lahko pride do izpričila prve nadure, seveda je potrebno delati 8 ur na dan. In tretjič, zaposlitev, in to je poglavitno, zaposlitev za polovični delovni čas ne omogoča, ali pa izrazito krči in omejuje umelju, v zaposlenih do pravic iz socialnega varstva. Iz česar izhaja še dodatni enormni dobiček delodejavcem. To se najbolj nazorno kaže v okrnenih ali pa neobstoječih zdravstvenih zavarovanjih v nekaterih v evropskih državah delovke zaposlene za plnavični delovni čas niso upravičeni do zdravstvenih zavorovanj na strani delodajalca. Uh, in, uh, kaže se omejeni ali pa ne obstoječi pravici do pristopanja k pokojninskim schemam, v katere bi moral upračevati delodajalec in ne nazadnje v tem, da zaposlitev za skrajšeni delovni čas ne prinaša avtomatične upravičenosti odpoščenih do uveljavljanja nadomestila za brezposelnost. Kanada ima tak sistem. Delodajalec ne oplačuje v fond, kjer gre za zbiranje prispevkov v, v primeru nezaposlenosti. Torej, ženske delovke zaposlene za polovični delovni čas so izrazito podcenjena delovna nasilja. in seveda še toliko več, prinaše večji kapital. Torej, vse to potiska... Delovke v revščino in ekonomsko odvisnost, ki je še bolj izrazita na stara leta zaradi pre nizkih pokojnin, za časa njihove zaposlitve pa jih postavlja v vlogo razveljavljene, dodatno podplačene in sekundarne delovne sile v formalnem sektorju kapitalistične ekonomije. Delovke zaposlene za polovični delovni čas na ta način preoblikovane v izrazito ceneno, sistemsko dekvalificirano in sistematično razveljavljeno delovno nasilo. To pa vezi z demontažo javnega sistema varstvo otrok, vodi v njihovo trajno ekonomsko marginalizacijo in družbeno odrinjenost. Pokazatelj tega je feminizacija delovščine. To je fenomen, s katerim se sooča Nemčija že vrsto let. Druga oblika fleksibilizacije in zlasti informalizacije, ki se je specifično nanaša na zaposlovanje žensk in s katero se soočamo ob restauraciji kapitalističnih družbenih odnosov in seveda razgradni javne mreže barstv otrok, se kaže v peljovanju in vse večjem razmahu dela na domu. Hrvaška je lansko leto torej uvedla ne le in uzakonila ne le delo za polvišni delovni čas, ampak tudi delo žensk na domu, prav kot institut. Torej, od ženski ki delajo na domu, se pričakuje, da bodo istočasno svoj delovnik ugradile celodnevno varstvo otrok in pomočnosti starejših ali bol bolnih ter vsa gospodinska in druga skrpsna opravila. Hkrati pa so obravnavane kot samo zaposlene delovke, pa čeprav niso resnice niti svojega dela, niti kapitala. V resnici so odvisne mezne delovke in prav zaradi atomizirane odrinjenosti v nevi, svojega doma, ker jih ne ščiti seveda nobena še tako Farsična in minimalna delovna zakonodaja, so tudi najbolj izkoriščeni člen v podizvajalski verigi posredovanega in dela strani korporacij oziroma lastnikov malih podjetij, ki nastopijo kot vezni člen med korporativnimi naročniki. Torej, recimo, Benetton je uh, tvrtka Benetton, zara so se vzpostavljene na ta način. Benetton uh, je prosperiral na Tako podplačenem in izkoriščenem delu žensk, predvsem v Južni Italiji, kot ženski kot žensk delavci na domu. Zara, podobno v Španiji, in tudi določna nemška podjetja so se prav parazitirala na delu žensk na domu in sicer grških gospodin. To so bili, to so bili celi tranzitni kanali, preko katerega preko katerih se je vršila takšna eksploatacija. Pori. Delo na domu, ki ga zadnje v Rigi pod upravljajo ženske, se ogromno deli na dve kategorije. Prva se nanaša na industrijsko delo na domu, ki je replika dela za tekočim trakom v proizvodni industriji. Zajema vse, od izdelovanja oblačil in drugih tekstilnih izdelkov, izdelkov v smajarsko industrija industrije, da tega ne našteva. Potem imamo pa drugo kategorijo, ki zajema servisno delo z doma, na primer obdelavo in vnašanje podatkov, um, ko sem še bila na banki Koper, je bilo zelo zanimivo, ste pogledali pač izpis, pančni izpisek in spodaj ste videli, uh, natiskano oziroma pripravljeno na hrvaškem. In to vam daje vedeti, da je pač to bilo outsourceno podizvajarsko delo, nekdo ga je upravil ali znotraj nekega -shop, service, service office ali pa celo ženska na domu. Torej, delo na domu, ki je seveda avtomizirano in sindikalno nezaščitno, predstavlja najbolj izkoriščeno in najmanj zaščiteno obliko dela. Delovke na domu so plačne vsaj 40% manj za isto vrsto delov upravljenega v formalnem sektorju. To delo ni plačeno na uro, kot vemo, ampak po kosu ali na enoto. Posledica tega je pično plačilo, ki ne dosega praga minimalne plače. In to plačilo je še dadno zniženo, saj je prekalkulirana hitrost, katero naj bi delovka dokončala proizvod namerno visoko in zato naprej nerealno nastavljena. To pa pomeni, da so delovke prisiljene delati vsaj nekaj ur krepko prekorednega delovnega urnika, kar pomeni, da gre za neplačene nadure in pri tem se delovni urnik zlahka razpotegne na vsaj 10 do 12 odnevno vse v zameno za plačilo, ki več ne dosega minimalne plače. Prav tako so delovke same odgovorne za nabavo in vzdrževanje strojev in druge delovne opreme, ne da bi bile v zameno deležne kakšnega koli domestina strani delodajalca. Še več, ukolikor delodajalec le dostavi stroje oziroma tehnološko in programsko opremo, ki je potrebna za upravljanje njemu koristnega dela, od delovk zahteva plačilo mesečne najemnine oziroma obrabnine denimo modemov in računalnika. Recimo, to velja za delovke na domu, ki sprejemejo naročila za pice. Torej, poleg tega, da so delovke na domu same odgovorne za vzdržvanje, popravila delodjavča iz strojev, so same odgovorne tudi za druge stroške povezane z vzdržvanjem delovnega okolja in infrastrukture. To je kritje računov za elektriko, vodo, ogrevanje in morbitno najmino za prostore, v kateri delajo. To so vsi stroški, ki, ki bi jih moral nositi. Lasnik kapitala, torej ki bi jih moral nositi na ročnik delodejalec, vendar se na ta način, kot sami vemo, prenesijo dol po vrigi. Delodejalec v sistemu podizvajalstva ima tako v delovke na domu vsaj dvojno in posredno trojno dodatno korist. Poleh podplačenosti, nima amortizacijskih in vzdrževalnih stroškov, saj je to breme, ki ga neuprivičeno in predkano prenesene delovko sam. Tamo tako v in še več krije stroške njegove lastne proizvodnje. Hkrati koristi hkrati lodejavca in povečanje dopička na račun supereksploatacije delov Gnez iz iz, iz gornih dve, dveh naslohov, ampak tudi samega dejstva, da so omezne delovke na domu vodene kot samo zaposlene. To pa vsi vemo, to pomeni, da delodajalcu poleg na dur ni potrebno plačati letnega dopusta, bolniške, prudniškega dopusta, zdravstvenega zavarovanja in tako naprej. Vse to si morajo delovke odtrgati samo od svojih že tako minimalnih, podminimalnih prijemkov. Da bi lahko dosegli kvot, kvotno normo, je jasno, da bodo te delovke v to delo upregle, sleko prej tudi svoje otroke. In to nas vrača na raven 20-30 let. In delo na domu ni nova varianta kapitalističnega izkoriščanja žensk. To je bila prva takšna oblika kapitalističnega izkoriščanja ko so ženske, potem, ko so rodile, recimo so, delali, so skrbele za otroke doma in so delale kot podizvajalke za tovarnarje. A so sem ni nekaj novega, a v v obliki feminizacije delovne sile. Torej, feminizacija storitvenega in industrijskega dela na domu je strukturna lastnost kapitalizma, ki to vrstno delo žensk na domu postavlja za manj vredno in nepravo delo, saj naj bi bilo dobnevno izuzeto in zato ne povezano s formalno ekonomijo. To je perverzija. Torej, kapitalizem to oblika oblike industrijskega in storitvenega podjemnega dela, ki ga upravljajo ženske na domu, označuje za nepravo delo ali ne delo, saj ga namerno interpretira kot le dažje gospodinskega dela in varstvo otrok. To pa naj bi bila primarno vloga žensk. Torej, to delo še dodatno dekvalificira in še dodatno podplečuje z to, tem ideološkim zagovorom. Zaradi tega naj bi podjemno delo, ki ga ženske upravljajo na domu, vljalo le kot oblika dodatnega dela, katerim, torej je to dodatno delo, čeprav je primarno delo, ampak se ga preoblikuje v dodatno delo, s katere naj bi ženske pomagali pri osnovnem družinskem proračunu in s tem izdatki za skupno gospodinstvo. In tu zopet vidimo logiko strukturiranja ženskega dela kot nepravega dela in hkrati kot pod, po, podohodku podpornega, nekomplementarnega, ampak samo dopolnilnega. Prav na podlagi tega manevra, ki podjemno industrijsko in storitveno delo žensk na domu redefinira kot le nekakšni podaljšek gospodinskega in vlastnega dela žensk, Je mogoče to vrstno delo oklicati za nepravomezno delo, ki po tej logiki posležno naj ne bi zahtevalo inakega poplačila, ki ga sicer preme standardno zaposleni delevec. Krati, za odrinjenjem delovk na domu iz formalnega v neformalni sektor kapitalistične ekonomije prihajajo do ponovnega ponastavljanja in utrjevanja delitve dela po spolu. In na podlagi tega se ponovno naturalizira predstava, da ženske spadajo za štiri stene doma in da je njihova primarna naloga skrb za gospodinstvo in otroke. Od na domu se tako kljub podaljšnemu in napornemu podjemniškemu delovniku pričakuje, da bo hkrati upravili še vsa gospodinska dela in same v celoti poskrbele za in vzgojo prečovskih otrok, saj ne bi bilo to po tej logiki sestavni del dela na domu. S tem se ponovno v zasebno sfero potisne prav skrbstveno in varstveno delo. To je poanta. Namesto, da bi se ga obravnavalo kot del skupne družbene odgovornosti in skupne finančne podpore, le to z uvajanjem instituta Mata za poslenih na domu vse bolj postaje redefinirano kot zgolj individualni in osebni problem ženske, s tem pa tudi kot izključno njeno naloženo in nevitno delo. To še dodatno podaljšen, raztegnen je nurnik, Pri Pritem njeno podjebno delo na domu tudi znotraj družine največkrat sploh ni resno obravnavano in ga mora zato ženska prilagajati različnim potrebam in urnikom drugih družinskih članov zlasti otrok. Končni rezultat tega je, da se tako v krog otoki z stakne trojna koristnost kapitala. Poleg podplačenosti, prenosa izplačen iz naslova socialnega in pokojninskega varstva, prenosa amortizacijskih in obratovanih stroškov na deloko. Senanje, senanje v celoti prenese neplačano skrbstveno delo, s čimer se maksimalno poveča akumulacija zasebnega kapitala na strani, na strani lastnika delodejavca, kajti skozi neobstoječe davke za vzdrževanje uničenega ali na minimum pokršnega javnega sektorja in sten in vas otrok ni potrebno prispevati pravni česar za reprodukcijo lastne delovne sile. Ni presenetljivo, da so prav ta sistem dela na domu začele na Hrvaškem, da njimo prve vzpodbujati tuje korporacije preko svojih afilijalij, ki so mlade matere v administrativnih in drugih storitvenih dejavnosti po preteku porodniških dopustov začele vedno bolj zaposlovati na domu. To so uvedle na Hrvaško najprej tuje afilijalije in to je čez leta naš podjetje postalo v zakonjen institut. No, tretja oblika, tu čez deset minut bom končala, torej, tretja oblika razvrednotenja dela in izkoriščanja pospolu, s katero se soočamo ob ponovni upoljavi kapitalizma in tudi ta ženska dodeljuje razredni status in jih zvaja raven neskočno razpoložljivega vera neplačenih reproducentv družbe in hkrati odvisnih marginaliziranih in podplačenih delov, se nanaša na integracijo žensk v družinska podjetja. Zata je značilno, da jih vodijo ponovadi moški člani družine in da gre za poglabljanje delitve dela po spolu. Od žensk se pričakuje, da bodo v naloženo in gospodinsko in skrbno delo povezano z vasem zgoj otrok ter skrbi za starejše kombinirale za upravljanje neplačenega ali minimalno plačenega in nevidnega dela znotraj podjetja njihovih partnerjev. Tudi tu je reproduktivno delo žensko obravdavno kot nepravo delo, medtem ko v podjetju svojih partnerjev ženske upravljajo nebitna administrativna in druga dela, podporna dela, ki pa so sicer neobhodnega pomena za nemoteno delovanje podjetja. Kljub temu so obravdavne kot zgolj podporne oblike dela, ki so zato deležne minimalnega plačila, medtem ko dopiče, in stemljivi delež prihodka ponovadi ustajo v rokah moža. To pa ponovno pomeni, da je celodnevno delo žensko pravnavno kot zgolj oblika dodatne dvojne pomoči, to je neposredne subvencije, s katero se podpira partnerja kot glavo družine, da vodi poste in kontrolira finance in posredne subvencije, s katero ne vidno in mora biti le minimalno poplačno delo ženske prispeva k širjanju podjetja in s tem rasti kapitala njenega moža. Tudi, če se zdi, da so, to, da so ta mala podjetja tako uspešna podjetja, ženske izgubijo svojo ekonomsko neodvisnost in, če pride do težav, zelo težko se odločijo tudi za razvezvo, ravno iz tega naslova. Torej, prav ta eksploatacijski princip deluje tudi v vzadju spodbujanja tako imenovanega mikropodjetništva med ženskimi samimi, ker naj bi ženske ustanavljale in vodile domnevno neodvisna podjetja s pomočjo mikrokredito, da naj bi najemljene za zato posebe ustanovljenih ustanovljeni fundacij ali pa kar neposredno večjih zasebnih pak. Vendar smisel takšnih mikropodjetniških projektov, kot jih vodi in uvljavlja Svetovna banka, ni v emancipaciji žensko. Ampak v tem, da naj bi ženske preko svojih mikropodjetij k večemu ustvarjali ravno dovoljšno raven dohodka, s pomočjo katerega bi bilo mogoče dodatno podpreti druženski proračun, istočasno pa še prispevati k razvoju partnerova posla oziroma okrepiti in podpreti njega oddeljeni potencial. To je jasno razvidno iz uradnih politik. Ja, jaz razvidno iz uradnih politik in, politik in deklaracij, kot jih novega cikla ekspanzije in restrukturiranja kapitaliških odnosov na globalni ravni, uvajo finančni akteri, kot so naprimer Svetovna banka. In to je uradna politika. Um, to sem prevedla, ampak mogoče malce nerodno. Ne Bom prebrala, kar v angliščini. So, showed the critical, life-sustaining responsibilities without which men and boys could not survive much less enjoy high levels of productivity. Tore, support na vloga. Podporna vloga in oblika subvencioniranja produktivnosti moškega za kapital. Torej, Nenadno odkritje in novi poudarek na žensk, to je, to je citirano v Graphin, ampak je neposredno vzeto iz enega dokumenta Svetovne trgovinske organizacije. Nenadno odkritje in novi poudarek na ženskah mikropodjetnicah ter s tem povezano promoviranje ženskega podjetništva kot oblike samopomoči in domnevne ekonomske samozadosnosti je le eden od načinov, s katero je mogoče veliko število odpuščenih žensk, ki so na primer izgubile službo v javnem sektorju, elegant Izbrisati iz seznama nezaposlenih in jih na ta način prikrajšati za izplačilo nadomestil, na recimo, celo za brezposlene. Ampak, kaj je v smislu tega? Predvsem pa gre pri spodbujanju mikropodjetništva ali samo zaposlito med ženskami, za njihovo rekanalizacijo iz formalnega v neformalni sektor, saj kot ne lasnice kapitala ponovno končajo kot podnajemne delovke na domu in tam kot če dodatno podplačna, odvisna vmezna delovna sila. To je v smislu mikropodjetništva. Torej, s privatizacijo in redomestifikacijo materinjenja varstvo otrok, ki jo prinaša kapitalizem, prihaja do masovnega potiskanja žensk v zasebnost, domnevno ločene zasebne sfere. Posledica tega je omejevanje in ponastavljanje družbeno-ekonomskega statusa in možnosti delovanja žensk na eni in na drugih komplementarni strani pokrčenje in izničenje možnosti samodeterminacije in samoresničitve ter ne nazadnje žensk. Z uničenjem socialistične države in ponovno uvedbo kapitalizma se soočamo z novim pojavom, to je vedno večjo neenakostjo tudi med ženskami samimi. Namreč, ob preoblikovanju in skrčenju javnega sistema otroškega varstva in socialnih bonitet v postsocialističnih državah in ob dejstvu, da ga zahodne evropske kapitalistične države ne poznajo ali pa je na voljo le v sporadičnih in omejenih oblikah, je ohranjeni karijere in zaposlitve za polni delovni čas tudi v postsocialističnih državah vse bolj privilegij premožniših žensk. Prav zaradi načrtne podhranjenosti in sporadičnosti javnega sistema varstva otrok in starejših je integracija žensk na vodilna delovna mesta v kapitalističnih družbah možna le ob istočasnem širjenju neformalnega sektorja znotraj tako imenovane ekonomije gospodinstva. To pomeni oddajanje varstvenega, skrbstvenega in drugega dela v nevidno podizvajalstvo, revnim ženskam in delo na črno. To je tudi politika, ki jo podpirja vse kapitalistične države, ne glede na svoj socialdemokratski ali pa konservativno-korporativni predznak modela socialne države. Kajti v procesu popolnega transfera stroškov in dela povezanega s socialno reprodukcijo na gospodinstva in na ženske, so stare in novo pečenje kapitalistične države sprejene za to potrebne mere v obliki zakonskih predlogov, disciplinskih praks in prisilnih ter diskriminatornih spremem delovne zakonodaje. Španje, španski parlament je pred približno dve, dvema, letoma, dvema letoma in pa v tremi leti dal v obravnavo zakon, s katerim so omogočili, tako, tako rekoč večjo dostopnost do varstva otrok, govorili so gre za večjo dostopnost do varstva otrok vsem ženskam in sicer ta zakon je uvedel ali pa je zahteval vvoz, dobesedno izraz je bil vvoz zasebnih varžušk iz Afrike in Azije. Katerih žensk in na račun katerih žensk. Torej, katere ženske se razpremenjuje, domnevno razpremenjuje in na račun katerih drugih žensk in na račun katerih drugih družin. Torej, Um, to, to mislimo zakonskimi predlogi disciplin pra, praksim. praksim. Pripuščanje peščice žensk na više urednote na delovna mesta za polni nedoločni delovni čas je ob istočasni neobstoječi ali pa okranjeni socialni mreži javnih skrbstvenih ustanov potekala na način, ki vzdrževanje njihovih gospodinstv prenaša na nizko plačano delo silno večine drugih žensk in si se največkrat prav na trgu sive ekonomije, ker gospodinske delovke in seveda varoške ne ščiti, sicer minimalno nastavljena delovna zakonodaja, delovni čas in plačilo nesistematiziranja in ker slednje ne vključuje socijalnih, zdravstvenih in pokojninskih prispevkov, ter se za isto delo delodajalke do delodajalke obravnava različno. Povedano drugače. Da bi si zagotovile dostop do višjevrednotenih zaposlitev za polni delovni čas, premožne še ženske za upravljanje gospodinskih, vasnih in drugih domačih upravilj na sivem trgu ali pa prekregistranih zasebnih podjetij najemajo ilegalne priseljenke ali domače delovke, katerih preniski niski dohodki izrednih in fleksibilnih denovnih razmeri ne omogočajo osnovnega preživetja. Tako se sklene krogotok izkoriščanja, ker se konflikt med spoloma transformira in internalizira v konflikt med skupinami žensk z raznimi družbenimi izhodišči. Na mesto, da bi se preizprašala sama dikotomija javne in zasebne sfere, delitev dela po spolu, ki jo kapitalizem v kateri od svojih oblik vedno le poglablja in zaustuje. Domestifikaciji ženske in je pa ter Ta kapitalistična država neprestano proizvaja govor o neskončnih zaposlitvenih možnostih in izpopolnjujočih samopodobah žensk, neskončnih možnostih svobodne izbire in uspeha, ter samo pomočanja pod pogojem, da se mora ženske le dovolj potruditi. Delo za polovični delovni čas in delo na domu sta obelodanjena kot vrsti zaposlitve, ki naj bi bile pisane na kožo ženskam, promovirane so kot ženskam prijazne politike zaposlovanja in del politike enakih možnosti. Se naj bi po tej nelogiki omogočile uskladiti celodnevno skrb za otroke in gospodinstvo, kot da bi bilo to samo delo mater tudi očetov, očetov s plačanim delom. Seveda je ta propaganda daleč od resnice, namreč pri tem izstopa prav taktika in doktrinacije. To je načrtno in povsem zavajoče podajanje predstave, da je neizukipna vjeto žensk v spiralo podplačenosti, revščne in splošne mizerije, obdobnevno neštetih možnosti njihove samorečstne čitve, kvečemo lahko je poseca osebnih pomokljivosti in karakternih predispozicij, ne pa vrstnici strukturno nastavljenih neenakosti in sistemskega izkoriščenja. Pri kapitalističnem diskurzu enakih možnosti, ki so formalne, ne pa vsebinske narave, Tako gre za odvračenje pogleda in zavedanja od družbeno-ekonomskih struktur, ki oblikujejo in določajo možnosti delovanja in samoresnečitve posameznice. Namen tako imenovanih ženskam prijaznih politik je razbremeniti lesnike kapitala odgovornosti in stan finančnega vložka, ki je potreben za reprodukcijo njihove podoče in vzdrževanjem njihove obstoječe delovne sile, To neposredno mogoča večjo preprojacijo presežne vrednosti in s tem povečno akumulacijo zasebno prisvojenega kapitala. Namen vlastnih socialnih in zaposlovanih politik je ohraniti status quo, s tem pa strukturno prežetost kapitalizma za institucionalnim patrihatom pri akumulaciji kapitala na račun spetacije žensk. Ženske so tako postavljene kot posebna, segregerana in podplačna ali neplačena kategorija populacije. Politike enakih možnosti v kapitalizmu, zanimivo, niso isto kot politika enakosti v socializmu. Saj slednja polih formalističnih zahteva tudi vsebinsko enakost, s tem pa spremembo družbeno-ekonomskih struktur, ki v končni fazi krojijo in določijo tako položaj kot vlogo žensko v družbi. Premik od ideološko zavejočih politike enakih možnosti k politiki dejanske enakosti in solidarnosti je zato možen vles ponovno v socialistično revolucijo. Zdravljamo začevanjo kato pošalje. No, ne bi samo nikoliko podala, že ne bi moji strani delam eksternalizirajo vse stroške. Zdravljamo se, da se tudi Ne, nisem, ne tebi Ja, v čem je poanta? To pa je druga stvar. V čem je poanta? To je, izrazito to je bila in ostaja izrazito feminizirana niša, kajti recimo raziskave kažejo, da se mladi moški zadržujejo v takem segmentu zaposlitve, predsem v njihovi mladosti. Potem se, no, ne govorimo, govorimo zdaj o več desetletni politiki. In da je ta institut dela na domu in institut polovičnega delovnega časa iz, izrazito mjen in inter, na ženske v prvi vrsti. Ampak za njih to pomeni premenenten doživljenski status. In to je razlika. A ne? Ravno zaradi neobstoji, zaradi Okrnjene mreže ali pa pokrčene mreže ali pa popolnoma uničene mreže javnega varstva. Torej moramo tudi razlikovati, za koga je to permanenten status, za koga je lahko to delen status, za možnosti odsepitve v kakšno drugo eh, obliko zaposlovanja. Vendar to, kar, ste vi, eh, kar si ti rekel, ne, je seveda tisti skriti v vzad, mehanizem, ki za eno skupino ljudi pomeni permanentni status, za drugo skupino ljudi pa mogoče začasen status. Ja, to je mogoče, ker moj prijatelj programirje, da jim že zelo, da časa delala, sem mnogo maj, sem manj, pa čim so koli posklačeni. Ja, potem še... imamo tudi različne type dela, torej tu nisem razpravljala o tem, kaj pomeni tip dela na domu za ženske, a ne? Torej, to gre za izrazito dekvalificiran storitveni sektor, po eni strani lahko gre za industrijsko delo, govorila sem o industrijskem delu pa storitvenem delu. Torej, tudi znotraj tega se obstajajo razlike in velike hierarhizacije in segregacije. Torej, ženskem se nalaga izrazito vrsta dela, ki je dekvalificirana podkvalificirana oziroma se tako tudi nastavlja. Recimo storitvene dejavnosti, vnašanje podatkov v tisi programer, ampak žensko ne bomo zaposlili kot programerko na dom, zaposlili jo bodo kot vnašalko podatkov v program, ki ga ti napišeš. Kaj? Kaj? Uhum. Da je za to, moški, ki so v tej situaciji, so enako nasetkali kot ženske, jasno. In ženske kot izjeme, ki v bistvu služijo kot, kot uh, paravan uh, temu, da tudi ženska, tako postane predsednica vlade, recimo v dveh državah, država, najmanj, ne, uh, so izjeme, ki nekako, ne potrebno, ampak prikrivajo pravila. Še. Ja, ker moramo pogledati tudi na zadnje, družbeni status takšnih žensk. Kaj pomeni kvotni sistem v liberalni liberalnem kapitalizmu, oziroma liberalni demokraciji, ki naj bi bila kao okrasek in podstata kapitalizma. Kotni sistem prikriva pravzaprav cele, cele skupine armade drugih žensk, ki se v ta kvotni sistem ne morejo pridati zaradi tega, ker so pač zataknene v razgrajenem javnem sektorju in tiste ženske, ki pridejo v ta sistem, pomeni, da morajo imeti urejeno vse varstvo o, o skrbo starejših in to pomeni, da so pomovnavadi premožnejše ženske, ki lahko to outsourced ali se na drugačne načine poslužijo drugih ženskih rok ali pa rok drugih ljudi, a ne. Torej, ta kvotni sistem je veliko manevrsko slepilo, ki pravzaprav zakriva razredno segregacijo med ženskami in je fokusiran samo na tiste, ki imajo možnost dostopa do takih finančnih resursov, da pravzaprav vse razbremenijo tega dela. In seveda se lahko ukvarajo potem s politiko in tudi z za drugimi zaterami. Kvotni sistem je oblika tega, kar bi lahko rekli, um, sistem za meglevanje dejanskosti. Djan, no, ja, to, kar ste rekli, ja, paraval. No, kajdemo danice da ženski? Mene pa zanima, ko ste doberili o, o kologišnem delovnem častu, ki nema, da je naj znamen spondaj, pomaganoate se tam kako problema so vedajo ali sistem spreminjajo ali se, s tem ali se tem um. Če imate vi to uh, institucionalno desetletja in pravzaprav vam nikoli ni predočna, drugačna možnost ali pa oblika obstoja, jemlete to kot naravno dejstvo. In se v tem sploh ne sprašujete. Vendar pa, ko se nekatere ženske občutijo krivičnost, ampak ne morejo pa tega zapopasti ali pa ne morejo to pokazati, krivičnost občutijo tako, da se počutijo zapostavljene. To je tisto, kar, na, tisto na kar največkrat opozarjajo In nekatere, ko se delajo ankete, ko se jih preisprašuje, nekatere rečejo, da čutijo to krivičnost in da imajo občutek, da ne bodo nikoli prišli v en drugačen sistem ali sistem oblik dela in čutijo tako imenovano barjero oziroma jo nekako, nekako anticipirajo, ne znajo pa razložiti vzroke tega, ker seveda so ljudje, nekako zaviti v kon tega, da je ta sistem ne samo naraven, ampak da ni druge alternative in da, tako, in da je to super sistem. Da in Zato se potem konsolidirajo ti konstrukti spola. in ta, ta socializacija je še dodaten, bi lahko rekli, pospešek k temu, da ženske tudi v tej, ta perspektive Tega ne problematizirajo oziroma ne vidijo, da je to problematično, če pa ste socializirani že od malega, da je mora obstajati delitev dela po spolu, da naj bi šlo za to, kar so umetne razlike, se postavljajo kot naravne razlike in vi iz teh sinergije, teh aspektov preprosto na to pristanete. Vendar tiste, ki v, v, v teh anketah pa nekatere tudi izpostavljajo, da vejo, da gre za to, da čutijo to kot strukturno prisilo, kajti to bodo potem ponazorile tako, da rečejo, to ni bila naša odločitev, to ni bila naša možnost, vendar ni druge strukturne možnosti. To je, to pa, ampak to je zelo nizek delež žensk, ki to tudi izpostavi in zapopade. In zato je ta spolna socializacija, ta umetna diferencijacija ključnega pomena v kapitalizmu, zato se jo neprestano perpetuera, zato se jo neprestano poglavlja skozi komercializacijo ženskega telesa, skozi oblikovanje pogleda na žensko kot nekaj dogodnega in tudi kot nekaj, kar je potrošniškega. To je tipičen konstrukt kapitalizma, da žensko postavlja za potrošnico, ne za producentko. In zato se bodo ženske še dodatno zadovoljile se tem sekundarnim statusom, če jim je to obito v glavo skozi ta sistem, sistem socializacije, ideološke reprodukcije, da v bistvu mora nas gledati kot na konzumentke, ne pa na, kot na producentke. To. Se zelo, ja. Ne gledajo samo nas, da so potrošnice, da so potrošnice pač potrošnice. statistike nikako nekako kažejo, da pač ta kdo v družini, kdo v družbi, ne več kupuje, so to ravno ženske. Recim meni je ne eno nebo absurdnih podatkov, ki sem jim zadnje čas Delali so anketo med srednjo šolkama iz ZDA in so spraševali, kaj je njihova najljubša iznenšolska oziroma kaj je njihov najljubša hobi. 80% dijakin je izražavljali to napotovanje. Hvala je začet gutudo Ja, vendar pa moramo ločevati tu med dvema vrstama kupovanja. Namreč eno je, da so ženske potisnjene v vlogo oskrb, gospodinskih oskrbovalk in seveda to je neka druga vrsta, bi lahko rekli, osnovne potrošnje, ampak ne moramo než potrošnje. To je pač poraba, gre za hrano, gre za obleke, oblačila, gre za to, kar pač potrebuje gospodinstvo. Druga, druga oblika pa je namjerno spodbujanje potrošništva, med ženskemi, ki postanijo potrošnice imidža femininosti. To je pa nekaj drugega. Torej, eno je in to, potem se ta, dva, ta dva vidika zleta v eno in ženska je abstrahirano spostavljena kot potrošnica, kot konzumentka. Vendar se moramo zavedati dveh stvari. Eno je, da so, to je ta konstrukt femininosti, ki se potem obnavlja in se obnavlja tudi skozi potrošnjo femininosti in s tem obnavljanjem koda femininosti. Drugo pa je, kaj bi kapitalizem in potrošna, lahko pa rečemo, poraba. Poraba osnovnih življenskih sredstev, ki jih morate in in ženske so zopet obremenjene s tem, da morajo skrbeti za oskrb, oskrbljenost gospodinstva s tem. Torej imamo dve, dve različne, dva različna tipa. A ne? Zato pojzim, je, kako smo no statistike paščaršajo neko sliko, da ne, ta slika potem ja, očitno je vletela, ne? Na, um, če, če je ženska zgodbi kako menjam. Se da, da je in izrazmišljala o gospodinskih nakupih, da se da. No, tudi čigremo malo zgodovino potrošnišč, kako se vsem nastale gospodinski centri in tako dalje, ne, Tudi tu ma ta bloga ženske, ki je sve strukturirana na nekih pozicijah, spodaj doma, kot peč govorimo o 19. stoletju in transkarpova in tako dalje, Kako so naravno cilj kapitalista, se pravi, dobro trošo, poveča se industrijska pridreprodukcija, povečuje se ta um, um, vedno večje tehniki, dobrin ki so na voljo, skarjka ponuja se idealna priložnost za to dobro potrošnišča, ki smo jih potem priča, In so ženske idealno ciljna publika za nagovor, ravno kot potrošnice. Nima kaj če doma kafetkajo, skarjka kdo, kdo bo tisti, ki bo šel nakupovati, Kako se potem spostavljajo? Zdaj, obaljna situacija. Zdaj je to kot vlasnost, pa soči. De, je, da, da so... Če so, že so vzvojene. Tako je prav po drugih možete okay, Ne, ne, <laughs> Ja. Uh, jaz smo pa podatkovilo vprašanje, če seveda na voljo, gledanete, da smo se zdaj z enega v drug sistem premaknali, kak da smo pa prišli biti do te ne, stopne izkoriščenosti, je že smerjem 70% uh, uh, pač teh, ne, v teh izkoriščevalskih razmerjih. Uh, Ko ljubo, ne, kaj, kaj je to, mislim, mi moramo večkrat nas Silijo s da nas hočejo pripričati, kak je zdaj narasto življenjski standard, kar smo bil ljubi. Ne, Kar pač no, ne, iz nekih osebnih izkušenj, ti rekel, da ne, ne, ampak če pa 5-5 gledaš, super, ampak do ga Za mm -hmm. e, pa verjetno je to za ženske, ne, tudi rečemo, če se je že nek ne, ne prihodek na državljava, se je verjetno to razlujil ne, za ženske in možke. Mm -hmm. ne, če so podatki, kak je ta trend, a, Pa še tretje, mogoče svet podatkovna, ne, glede na to, da so pač ta ženska dela, to, ko so precej predvsej bolj izkoriščevalna ne, kot neke standardne oblike zaposlitve, e, so verjetno tudi bolj izkala s strani kapitalistov. Čeprav vem, da ta dela se ne šelejo statistike zaposlenih verjetno, ne. Uh, ampak je pa jalo, iz tega sledi tudi, da so ženske bolj uh, v bistvu največjem procentu opravljale tudi ta dela, ne, če jih kombinirate s z rednimi zaposlitvami, uh, uh, v, v smislu, da se pa, predstavlja v bistvu, ne redna dela v ženski sektor in če bi šel kot ne vem, rečemo zaposlitev, da bi bila tam manjša stopnja nezaposlenosti zaradi tega ali je kak drug faktor, ki še to ne prešim, ne? Prvič se moramo najprej spraševati, kaj pomeni sintagma ženska dela, torej zopet gre potem za umetno delitev, a ne, torej eh, mogoče ena oblika boja proti takim usiljenim oblikam mišljenja je ravno to, da se bojujemo proti tam sintagmam, ki nam jih nastavljajo. Torej, mogoče ne bi smeli reči ženska dela. Ne, ja sem to ja. kliko, ne, ampak pač ne, poveril, ne da to je ful feminizirane, da sem pač uporabljajo, nekaj ja, ja. nič to vrejenske sili to, ne, ženska so. Se so uh, to V, v manj, čem je poanta? Poanta je uh, predvsem to, da gre za množišen razpust javnega sektorja in To bo sedaj tudi naslednji valj pri nas. In iz tega javnega, se, to je zdaj največja koncentracija zaposlitvenosti ali pa zaposlenosti žensk. In iz tega, ko se bo skrčil, še dodatno skrčil in še bolj sprivatiziral javni sektor, iz tega bo išla in na to se računa, pri nas na novo stvarina armada žensk, ki bodo potem prekanalizirane v to vrstne oblike za in vstop v to vrstne oblike bo preko ustvarjanja najširšega feminiziranega in neformalnega sektorja. In od tu naprej bo tudi za novimi ureditvami se pridobivala nova armada žensk, ki se bodo zaposlovali kot zasebne gospodinje na domu bogatejših iz tega bo in iz tega bo izhalja tudi to vrsta vidna prekarizacija. Torej, mi, mi moramo po eni strani razumeti, kako ta sistem kapilarno deluje. Ne moramo govoriti samo o vidnih lesnikih recimo korporativnega kapitala. Moramo videti, kako bodo te ženske, ki bodo prisiljeno bile vržene iz formalnega sektorja na ulico, pristale v neformalnem sektoru, kjer bodo se svojim podcenjenim ali pa popolnoma izkoriščenim delom subvencionirale delo nekega de, formalno dela eh, nekega na novo ustvarjenega višjega sloja. Torej kdo v formalnem sektorju sedaj, kdo bo zaposlen v formalnem sektorju in kdo bo subvencioniral to formalno delo. Tako da te statistike so pa tako rekoč nedosegljive zaradi tega, ker če vidite statistike vodite, ne morete jih voditi prviš, ker je in, smisel te tega... Voditi, so zarediti, nekratne, ne ne, ne, ne morete jih voditi, vodit, vodit, ker je smisel ravno tega, ne morete jih več voditi, ker nimate uh, javnega, nekega javnega sistema vidnega zaposlovanja. In toliko in toliko ljudi, se bo, ko so bo umaknilo v neformalni sektor, bodo izbrisani za statistik, ampak vi imate individualne zasebne zaposlovalce na domu. In to je tisto, iz vi statistik ne morete več voditi in imate več nobene preglednosti. In potem se izkaže oziroma navide, se, zato se potem iz teh formalnih statistikov nezaposlenosti umika vse te ljudi. In ta formalna statistika nezaposlenosti na navidozno preprečljive, preprečljive ne izgledajo katastrofične, ampak... Ne. To, kot v tesljivost nezaposljeno ženske, ja. cemo, ne ja. tisti najdaljši stropičec, ne? Ja, točno to. In to, sedaj se bo to prikazovalo, kot da se ta problem umirja, a ne? Ampak v resnici, ko se bo ta stropic eh, zmanjševal, pomeni, da se bo povečeval neformalni sektor za ženske. Ta cena dela bo pa na spoh, če to nekaj ne segment dela, če rečemo ženskega dela, eh, eh, Preprosto je ne priznan, da delajo, in če to gre v tistem prvem smislu, avtomacija kapitala, se pravi, ko se reproducira delovna sila. Ne, in potem ta reprodukcija preprosto ni plačena, ne kot je bodoča delovna sila, je tudi tako cenejša, ker na tukaj ne. to ni v računu. To pomeni, da so moške na delo že dobi bi ravno zato, ker žensko za nagrado naj še Čeprav bo ta plača še vedno, se to je pa potem paradoks, posubvencionirana prav se strani tega še dodatno podplačenega ali pa skoraj da neplačenega dela žensk. In to je potem ta krogotok, ki se tu To je O tem tu nisem govorila, zato ker bi to trajalo sedaj dve uri, ampak poanta, to vrsti konstrukt to spola je v institucionalnem paterhatu pri kapitalizmu dvojna ženska se svojim nevidnim delom, ki je, torej delo, ki je potisnjeno za štiri stene doma in je pripisano ženski na podlagi konstruktov spola, ženska opravlja dvojno neplačeno delo in sicer prvič omogoča avtonomijo moškega delovca. S svojim skrbstvenim delom omogoča autonomijo moškega delovca. Zato je bil v socialismo tako pomembna, pomembna uvedba delovskih kuhin. Recimo, a ne? Kajti to skrbno delo je postalo podružbljeno in to pomeni, da se je iz skupnega ustvarjenega dohodka določen del šel v skrbno delo za delavca. v ustraževanje delavca V institucionalnem patrihado do kapitalizma je to strošek, ki je preložen z, ja, z ramen delodejavca na tisto skupino ljudi, ki je označena kot druga, ki je skonstruirala kot podpora. In sve, uh, komplementarno temu pa je ne samo ustržovanje obstoječe delovne sile, to je ustržovanje obstoječe delovne sile, ampak reprodukcija tudi podočje delovne sile, tudi varstvo in drugi subvencioniranje sve, uh, dohodka moškega de, uh, delovca kot skrbstvo nevidno delo ženske, omogoča njegova avtonomijo, kar uh, uh, delodajalca razpremeni stroško zdržovanje svoje, svoje obstoječe delovne sile. Ampak, recimo, stojen židov, novina dela, je 3-4-5 dni nazaj ravno skritiziral to zadevo. Češ, s socializmom smo imeli tako slabe plače, da smo bili vezani na. Pravno smo imeli nekaj dobrega, ja, nekaj dobrega. Ja, vem, vem jaz se še teologiziram ne? z njim, ne z vami. Da eh, smo bili tako rekoč vezani na javne kuhinji. To je ta halo. Javna kuhinja v kapitalizmu... Če ja, tudi je hranjžek, hranjžek je žensko malo podobno. na za dela iz ženče. Ja, to s, s, imate pač neoliberalne ali pa kupljence, dobesedno ideološke kupljence ali pa skopljence, kaj ne vam povem. Z <laughs> ja, kontekstu socializma vedno nekaj zanima, ki zdaj pravam se spolniti, ko ste prirekli. Um, Da socializem nekako, vem, da je zgodovinsko nekako svobodil žensko, vse nek na nekih področjih, nek nekaterih pa ne, ampak recimo, kaj se tiče političnega dolovanja žensk, recimo v socializmu se ne spomnim, da bi bila situacija kaj bistveno drugačna od tega, kar je Govorimo o participaciji žensk v politiki, recimo. Ni res. Torej, prvič vi ste morali zagotoviti ekonomsko neodvisnost, da ste povečali participacijo žensk v politiki in da ste jo razširili na najširšo naj skupino žensk in na najrazličnejša odločevalna telesa. Statistika je tu zopet Kaj kajti statistika bo merila ne vem, vdeležbo žensk v tem in tem političnem krogu. Socializem pa je imel tudi druge oblike participacije. Torej, ne govorimo samo o parlamentarni zastopnosti, govorimo o zastopnih žensk, žensk v krajevnih skupnostih, v sisih, ki so obstajali, in tudi v druge. Tukaj predsedni smo storitveni variante. Na bosvenih položajih se prejemo višji inženirji. Krajevna skupnost ni storitveni sektor. Krajevna skupnost je... Govorimo o dočevalskih pozicijah političnih, to se mislim, ne? No, ampak krajevna skupnost je tudi oblika političnega telesa. Torej, to je potem neka oblika, če govorimo znotraj samo tega liberalnega okvira, potem je samo parlament nekaj, kar šteje. In če parlament je nekaj, kar šteje, potem ima absolutni to, hierarhični sistem. Nimo, in s prihodom za uničenje socializma in vzpostavitvijo kapitalizma, so se prestrukturirale krajevne skupnosti, ali pa so bile pokrčene, uničene, prestrukturirala pa odpravilo se SSC in tako naprej. Torej, moramo gledati tudi na druge usporjedne, sinergične in kap bilarno organiziranje oblike odločenja. Če pa se fokusiramo samo na parlament, pa tudi to statistika govori nekaj drugega. In sicer, da je z restauracijo kapitalizma, tudi tu deleš participacije žensk drastično pad. Tako da, to lahko pogledate recimo Milica hantič ima tudi ta statistični razrez boste videli, da gre za drastično pad. Tudi že, če govorimo samo o parlamentu. Vendar ta liberalna politika... Nisijenje. liberalna politika nas fokusira in zavajoče fokusira samo na parlament. Vkrati, ta politika nam ne omogoča razumevanja, da je tu prišlo do res prave centralizacije moči za vkinjenjem drugih kapilarnih centrov odločenja, ki pa so v socializmu tudi obstajali. Viste se v samo prispevku na naravni krajevne skupnosti. In vi ste lahko na ta način tudi uravnavali vsebino življenja v mestu. Sedaj vam jo okrujijo stranke, ki so neposredno povezane s parlamentarnimi interesi. In seveda v zadnjskih interesi. Tore... Nemo in vedej, krajalne skupnosti so v kinji. Ja, ja. Topaljeno v kinji, neče prav se še tako imenujejo. Ta mm že -hmm. veste, tajni skupnost, je bil predstavnik krajne skupnosti, ki je zastopal krajalno skupnost na občino in naprej danes, kaj je tajni krajevni ki razlaga krajevni skupnosti kaj hoče občina. Mm -hmm. ja, to je ki je tu vse pove. Ja ne, to kako pokušanje? Hvala se se ali se po države, recimo se Um, glede tega, seveda, aha, mogoče moram izpostaviti to uh, različne tipe socialnih držav, ki obstajajo v kapitalizmu, Kaj iz tega potem tudi izhaja lažje razumevanje organizacije različnih še uh, okrnih uh, javnih servisov. V kapitalizmu ločimo med tremi tipi socialnih držav. In sicer liberalna, liberalna socialna država, o kateri sem že nekaj govorila, to pomeni, da gre za minimalne, minimalne izdatke za pokritje osnovnega socialnega varstva med najrevnejšimi. To, ta liberalna država, torej tip liberalne socialne države, deluje po sistemu nekdanjega principa uboga in zareveže. A ne? tamo se reče ne nope, nice, no jazz. Potem imate drugi tip socialne države kapitalizmu, to je tako imenovan korporativni, konzervativni, korporativno-konzervativni tip socialne države, ki, ki daje, določene omogoča določene socialne transferje, vendar med njimi ustvarja diferenciacijo, namenje ustvarjanje razlike med ustvarjanje različnih kategorij ljudi in sicer ustvarjenje nekoliko bolj privilegieranih, pa seveda manj privilegiranih Tisti, ki so pa tudi najviše, katerijo v tem, še, še vedno nimajo polnih socialnih transferjev. Za ponazoritev, recimo na Portugalskem, je, imate razliko v porodniških izplačilih, ukoliko sploh obstaja, imate porodniška izplačila, ki so v javnem sektorju na voljo ženskem v višini 80% povrnitve plače, v zasebnem sektorju pa tako kočani ne obstaja, ali pa samo 30%, torej socialni transferi so, so na voljo, ampak so diferencialno ustvarjeni, torej ustvari namen korporativno, konzervativne, socialne države, kapitalizmu je ustvarjenje različnih hierarhij in seveda različnih tipov oseb, različni kategoriji, se tem, da se uh, največji konsens daje tistim, ki so neposredno, uh, ki so neposredno uh, korisni za funkcioniranje sistema. Ponovalno to pomeni, da so birokrati, torej birokrati, tisti, ki so bili zaposleni v javnem sektorju, v birokratskih paratih uživljeni največji privilegije, čeprav to niso bili polni privilegiji. In potem imate tretji tip uh, držav, uh, socialne države kapitalizma, to je socialdemokratski, kar pomeni, da pravice niso selektivne, Uh, ampak so univerzalne, vendar pa ti socialni transferi ne predstavljajo 100% pokritja, kot smo recimo videli na primeru švedske pa finske, imate oporodniški dopust, ki je lahko univerzalen, vendar pomeni samo 80% pokritja materne plače. Torej, to so tipi uh, socialne države v kapitalizmu. Kam se mi približujemo? Uh, mi uh, pri, uh, smo v Mi se približujemo sedaj tam, tam v ta drugem ustabru, torej korporativno konzervativnemu. In za neoliberalizmom korporativno konzervativni tip prehaja v liberalni. Torej, Torej, ko, ko kritiki neoliberalizma, ki so pravzaprav en kroh liberalcev govori o uničenju socialne države, v bistvu je to zavajoče, kajti socijalna država v kapitalizmu je ali minimalna, ali pa delno obstoječa in sedaj mi gremo v tem kapitalični sistemu socialne države od korporativno-konzervativnega k liberalno. Liberalni tip socialne države je že obstoječi, pa za neoliberalizmo pomeni, da gre še v večje kleščenje še tistih minimalnih, podreščnih za uh, najrevnejše in najbolj ogroženje. To je zelo schematično povedano, zato da to nažje razložim. Seveda ti tipi socialne države v kapitalizmu se lahko mecavo tudi mešijo, recimo Hrvaško gre v ta princip, uh, kot smo videli na principu izpračila porodniških dopustov, torej imate uh, določeno 80% izpračilo, potem pa imate uh, transfer, ki je uh, paušalen, kar pomeni, da um, da ni odvisno od večine plače, ampak se je kakar, uravno, uravno, imate uravnobil, uravno, ja, uprostite, sem tako v anglješčini, ker sem cel v in danes prvič govorim v slovenščini, imate uravnilovko in recimo je potem splošno izpličilo 200 ev, torej, mi po letu 1991 smo usvojili ali pa nam je bil nadet Centralnoevropski tip, kapitalistične socialne države, in sedaj drsimo isto v tem primeru. Samo na hitro, kaj se tiče tega, kaj ta vlak zdaj prihaja iz Azije, kaj prinaša za ženske. Kakšen vlak iz Azije? Novi je ekonomski nadleg, kot je komunizem, tudi utegnjen, ki pač je kapitalističen. To, to ne gre skupaj. Komuni ali imate komunizem, ali imate kapitalizem? Ne obstaja hibrid med komunizmom no, in kaj kapitalizem? kaj zdaj je ta azijski To je to ali kapitalizem. Zdajmo, kaj prinaša za ženske ki kaj je, kakšna razlika, danes ste verjetno začino govorili o tem zahodno evropskem a, ja. evropskem modelu, kaj, kaj se v bistvu dogaja z žensko v tem modelu. Kaj prinaša azijski model, ki je v očitvu predvljava na stejnih kapitalizem? Uh, Prvič je treba razumeti, kaj, kaj je mišljeno za avtoritativni kapitalizmo. Sednoben kapitalizem, uh, a ne, mislim, kapitalizem, vsak, uh, vsaka oblika kapitalizma sloni na totalitarni prisili. Torej, kaj mislimo za autorit autoritativni kapitalizem, in kaj je to azijski model, ali držav. Ne, držav misli, ne. ne, nisem se zdaj koncentriral na definicijo, kaj še... Ne, ampak je... mi moramo to razčisti. ...zoroma kaj, kaj je tisto, kar je osnovno, ampak v gre za nek novih ekonomski model, ne. ki pač čitno... Ne. No, ampak kaj pa prinaša? Zato, a, kaj se je, tega je, vodini star. Ja. Uh, Razčistimo tudi sintagmo državni kapitalizem. Kateri kapitalizem pa obstaja izven države? In vsaka država more pač, vsaka kapitalistična država po eni strani vedno reguljera in omogoča delovanje kapitalizma. Torej, vprašanje... Ja. Tore, mislim, to je absurd, da rečemo državni kapitalizem, ne? Ja, oprostite, ja. Mislim, Aziz... kaj okay, Aziz... okay. Ja, Azija do Kitajske. Torej, mi moramo tudi razumeti, kaj se je na Kitajskem dogajalo, iste stvari kot v vzhodni Evropi, kar se tiče vprašanja ekonomskega položaja in statusa žensk. In to ne pomeni, tu ne gre za kakšne strukturne diferenciacije. Prav, nič. Torej, gre za še eno obliko neoliberalnega modela. Kaj pa bomo mi videli tukaj? Je pa naslednje. Absolutno bomo videli uvajanje, za moje pojme, tako imenovanih pokojninskih subvencij oziroma pokojninskih točk, pokojninskih kreditov za ženske, ki bodo ostajale doma, da bodo lahko varovali otroke to bomo zagotovo videli. In to je nekaj, kar nam bo ponujeno potem, ko se bo legitimiziralo institucijo dela na domu in ko se bo legaliziralo institucijo dela za polivišnji čas za ženske kot matere. In naslednjev... Kaj je institucija dela na domu? Za ženske, mislim. Amir, no, ja, ampak mislim, da se... Veste, to so prav zakoni, ki rečejo, mi bomo uvedli tako kot so naredili na Hrvaškem, so, kaj mislim za legalizirano, pomeni zakonjeno kot specifično kategorijo dela za ženske. To mislim. Ja, uprostite, če nisem bila dovolj natančna, ker hitim. Torej, vzakonjena kategorija dela za ženske. To mislim in to mislim pod institut. In naslednji korak bo uvajanje pokojninskih kreditov, da se spodbuja kot oblika minimalne subvencije, minimalne subvencije, ki jo bodo kapitalisti podprli seveda, na račun popolne razgradnje infrastrukture javnih zavodov. To bomo videli. Torej, ne moremo govoriti o nekem azijskem modelu, pa ne vem, kaj mi moramo gledati, pravzaprav, kakšne so metode in kako vam pošlo v popolno totalno redukcijo, popolno totalno krčenje. In te pokojninski krediti, prav je nekaj, kar Avstrija in Nemčija že imajo, ima pa tudi Francija. Pomislite, že od leta 80, 82 naprej. Aha, um, torej, to se pa, to se pa ovaja, torej, gre od enega hraniteljskega modela k drugemu hraniteljskemu modelu. Torej, um, um, davčne ulajšave, ki so bile včasih dane eh, zaposlenim moškim, zato, da so ženske ostajale doma, se nadomešča točno s pokojninskimi krediti, kar je druga oblika tudi mutr geld, a ne? Točno, tudi so bile, Dobijo, matere, da, da, ja, ja. Ja, imate pokojninske kredite in hkrati imate tako imenovane uh, bonuses, to so bonusi, ki lahko v Avstriji znašajo 400 oziroma 450 evrov, Ampak to je mesečni, to je kot mesečna plača, ne, tam v trgi. Mesečna plača, ampak poglejte, to je 450 evrov, zato da vi ostanete doma. A vi rabite v Avstriji Uh, rabite, ne vem, 2000 ali pa vsaj 2000 ali pa 1500 evrov, da lahko preživite. Torej, vaš ta dohodek je za dve tretjini nižji od nekega osnovnega preživetvenega standarda. In to pomeni, da gre uh, pri tem, da gre za konsolidacijo ekonomske odvisnosti. Vse okay, ja. uh, ja. uh, bomo še pogovorili. Ja, Del odgovora na to, ne, kar je preopranšal uh, Robert, um, dejansko, en del odgovora je ta, da, da, da vidimo v Aziji še, še dejansko gospodarsko razstav pri nas se izvede, nimamo več, praktično več imamo in oni se že vse vse svoje delo v Recimo, predvsem izdobijo ponude, da bi za 200 dolarjev 70 uh, stranjski dokument prevedli podobno. podobno. Zato je bil pa moj point prej tam, uh, da pred prekarizacijom ni noben uh, varen, s tem se bo brano prej, da se Um, in dejansko recimo, uh, kot se prej rekel, moj prijatelj programer govoril, da lako, delo, čas je mi govoril delako s celopnim mesečnim delom časih s svojo sva pri spevke poklira. En mora prijatelj, je zdaj le, že počal, zelo kot sutra od do, do 19 uh, dela za 4 ure na dan v tem vremenu, v tem mrazu. Uh, tako da, mislim, dan danes, leta 2014, v tudi uh, v Sloveniji Slovenji, v recesiji, rist, mislim, res težko vidimo razliko, ne? med spolna. Kako do dela. Glede, če vi imate od uh, celotne populacije žensk 75% zaposlenih za polovični delovni čas, napram mogoče 15-10% zaposlenih mladih moških za polovični delovni čas, je jasno, da gre za strukturalizacijo spolu. Ne pomeni, da delo za polovični delovni čas ne obstaja tudi za druge skupine ljudi, vendar mi moramo pogledati številčno zastopenost in predvsem, kaj to, če je to tudi legalizirano, če imate v zakonu nimate, ali pa v zakonodaji, nimate to legalizirano, polovično, del, nimate določeno, polovično delo za polovični delovni čas je za vse ljudi. Ne, polovično delovni, delo, za, delo za polovični delovni čas uvajamo kot obliko olešavje vstopanja žensk na trg del, dela. To imate eksplicitno določeno. Torej, mi moramo potem gledati tudi raspon, kolikšen segment, kolikšen del populacije, če ga delimo po spolu, je potem povezan pod to pokrogu dela za polovični delni čas. In seveda, jasno je, da so tudi druge kategorije ljudi, vendar čez zakon, če akti, v zakonejo to kot s spo, polnim predznakom, je jasno, da so tudi razlike po številu zastopnosti tisti, ki bodo posta, pristali v tej kategoriji. In ena stvar je, ali ste vi to permanentno zacementirani, ker ste spolno označeni kot ženska mati, Zato, ko se vi enkrat polovično zaposlite, in na, na govorimo, govorimo tudi o različnih tipih zaposlitev za polovični delovni čas, za ženske polovično zaposlitev pomeni v točno določnih vejah, pomeni v točno določnih oblikah dela. Točno določne, in gre ponovadi tudi za storitvene dejavnosti imate v trgovini. V trgovinah, velike trgovine, v Nemčiji imate ženske, ki tam delajo za štiri ure. To je tipična Oblika, uh, uradno, ne Neuradno, neuradno je Ja, ja, ja, okay. ne, se vje, Finta v tem, ne morajo delati več, torej, se, to je finta tega, ker potem nadure niso plačne in v Britaniji imate isto, torej blagajničarke so zaposlene za polovični delovni čas, vendar se od njih pričakuje, da, bodo delale, da ne bodo dele 20 tur, ta postavke, koliko lahko delate za polovični delovni čas v formalni ekonomiji, Koliko ur lahko upravljate, recimo v Britaniji to pomeni 20, na nizozemskem lahko to pomeni kaj več ur, v eni drugi državi, ne morem se spomniti kateri, pa to pomeni 16 ur, ampak vi delate kot delovka za polovišnji delovni čas več kot to, nikoli pa vam ne bodo, dali, dali vam bodo lahko 35 ur, v bistvu vi imate 16 ur, ampak dali vam bodo še toliko in toliko na dur. in ta delovke ki delajo za polovični delovni čas, v bistvu lahko delajo celo za polni delovnik za od, odstopanje ene ali dveh ur in finta je v temu, da seveda potem uh, tam supermarketom ni potrebno izplačati uh, socialnih, zdravstvenih in drugih uh, transferjev, zaradi tega, ker jih izplačajo samo za 16 ur, v tem je finta. In zato imate zaposlovanje, uh, torej to trgiranje je zaposlovanje žensk za poljevični delovni čas. Ok, tako, rovi, a naprej bom še še svoje. Uh, je, Tako, ja, spremljamo glase za, za poslitev in opažam, ne, zdaj so njih prej da sem in porast vedno več oglasov za 10, 20 pr. delovni čas. Zdaj, se tudi skriva, tudi, da bo eh, zaposliti za 20 pr. delaš realno 40, ampak zanimivo, ne, ki je poklici, sicer eh, v oglasi so vedno oveh skoli, administracija, trgoba, tr, tr, trgovina, podajalstvo, dejavka, telefonist, telefonistka, gostinske dejavnosti, čiščenje pa razne, razne uh, uh, vedno bolj pa se pojavlja v uh, izobraževanju oziroma vzgojem za varnost otrok. Vrci mm -hmm. vedno več oglasov samo za delovni čas, ali pa 20 20 podnebja mm -hmm. odvisno. Pa uh, pomoč srednje šoli, ki rabijo za te, kot skrbovance, ali kot njo skrbovance, spremstvo in, in, in da vidijo sebi. Mm -hmm. Se pravi, to so tudi 20, 30 odni delovnih. E, jaz mislim, zdi, tukaj je težko reči alternirano samo na žensko, ampak... To, to se prekategorizirajo tipi zaposlitev. Mi moramo vedeti, v socializmu se je zapos, se je spodbojalo zaposlovanje žensk v v sektorju, v te, najzličniših tehničnih sektorih. in to. Tu imamo sedaj drugo vrsto prekategorizacije, ker imamo pa resnično feminizacijo dela in je sključno reducirano na podporne servisne storitve. Podporne servisne storitve in to je delo za poljubični delovni čas, ki je lahko tudi najbolj fleksibilizirano in zato je to podkvalificirano, dekvalificirano delo. In tu imamo drugo organizacijo dela po spolu. In moramo se zavedati, da v socializmu so štipendije, od tovaren so zahtevali, v vzhodni Nemči pa tudi pri nas, od tovaren so zahtevali, da izkazujejo porast števila delov zaposlenih na bolj, na delovnih mesti, kjer se je zahtevila večja tehnična in usposobljenost in so jih pošiljili tudi na izobraževanje. Torej, tovarne so morali redno izkazovati, Tudi višjo stopno tehnične podkovanosti žensk samih. In zato govorimo o spremenjenju poklicnih profilov za ženske. Prišli okay, smo, da je bilo odvisno od tega, da tudi, da tako, kot ni bilo na najbolj jasnih brzoslužjih, da se tudi, ne, zadeva moške, ne pa profesionalno ali kako enako, kar teh stotisk preprosto nimame. Uh, Med timi oblasti, recimo, šlo je tudi videla, da oglasno zagradbeni svet v zadnjih nekaj letih ni bilo, predvsem pa zdaj so zokaj. Um, ampak tam ti pa dajo urni honorari na črno, tako ti pričuje, ne? Ko gledam za take strojnike, elektro pa tak, tudi. je zapomni vero ničas, sedima tudi za skrbijo oči, ki se pojavljajo, da je vsi delatoneča oziroma batonilost moške, ne? Ampak se vse pomluje na polni Mislim... zaposlutka, ne? Mislim... Dovni, ki je za možno zapomni, tudi razpostavljeno, ne? Problem je vse iz do... Roto zarubi, da bi to prej vprašal. Vezam nekaj, da večina teh zadev, ki je Rijana zdaj razlagala, bi za Zahod. Mi smo še vedno precej vezani na dediščino socializma in je tudi kadrovska eh, razdeljenost, bom rekel, tudi v ali je drugače strakovno izobraznih žensk, drugačna kot recimo v Nemčiji ali Angliji. Ne, tega je pa nas vendar več. Zdaj, jaz še da razumem nekatera zadeve, ko ste ga rano, zepet kratki, pač na aeropčki ravni, obranoval, da se zume vsi obupani, ki se morijo ravno za to, kar mi ne razumem. Morijo se za individualno zavsevno zavarovanje. Ne? Nam ni jasno, da ga mi izgubljamo. Oni ga nikoli zamejili. To je ta razlika. In ta odnos do žensk je tu pač bil zadnji 50 je toliko drugačen, da mi zato to malo teže razumemo, kot pa tam, kje so ženske odnega, je, v, v tej situaciji. Ne, da recimo, dejansko se za odstotek od eh, prekerno zaposlenih moških zunaj bistveno bolj večja, kot žensk, ker so ženske pač vedno že bile prekerno zaposlenih. Jaz prvi, zdaj vedno, je to že od druge sedaj na mene, jaz mislim, da se to začelo tam v kont Hvala Bogu, da, ni, da nismo mi, naša generacija, kdiva tega. In, in, in, uh, to, to, to je tisto, da, da, da mi še vedno živimo na način, ko smo živeti pred 20 leti in ne kapiramo, da tega načina prav, prav ni več. In da se moramo mi enako moriti kot Grbke, pa demce, pa demce, vse. Ker to, kar imamo, zgubljamo. Pa ne obažamo, da je nam dovolj prevelika, da je to narejeno, da gre prepočasi. Moje pripombe. S premem, kot od tebe odresne. Od resne odresne. Ali lahko šele odresne ljudi. Od resne odresne vrednosti modela socializma, pa bi te prosila, če lahko narediš še eno kratko primerjavo med zbednika statusa ženske med voslovanskim modelom, socializmem pa med skandinavskim modelom? No, to sem nekako že nakazala, torej, tudi skandinavski model prvič je šlo za institucijo tako imenovanega delo delovnika za ženske, zato da se je tudi reprodukcijo oziroma reproduktivno delo pozasebilo in zato so imeli skrašni delovni čas oziroma pa tudi polovišnji delovni čas. Ta statistike sem že nekako prikazala, ampak nekaj kar... Mogoče bi morali tudi pogledati recimo skandinavski model, ki imate recimo v za varstvo otrok, ki seveda pokrivajo celoten delovnik staršev. potem in gledajte, kako nizki so ti odstotki. Potem pa imate tako imenovane varstvene centre, ki so polovični, za polovični delovni čas. Potem imate family day Kaj to pomeni? To pomeni privatno varstvo pri privatni varoški na njenem domu. In to gre tudi za obliko neformalnega dela, ki so ga uh, te um, občine do neke mere subvencionirale, ampak na ta način, da te ki niso imene enakovrednega statusa, recimo s tistimi, ki so bile pa zaposlene formalno v teh uh, full time uh, uh, uh, sent okay. uh, In tu imate... Uh, Part pomeni, da so ti centri odprti samo za polovico dneva in seveda to imate potem tudi tako velike odstotke žensk, uh, ki so zaposlene za polovični delovni čas. Torej, skandinavski model je samo do neke mere prevzel polno varstvo in vzgojni varstveni zavodi. In ta mitologizacija emancipacije ženske v Skandinaviji je seveda popolnoma zavajoča, ker gre za zagovor takega reformističnega principa socialne države, ki je na zunaj zagotavlja univerzalne privice, recimo se je vidlo v kritju porodniškega dopusta do 80%, nekje je bilo samo 65%, zamislite si, 35 odstotni spad vaše plače za 6 mesecev ali pa 12 mesecev. Torej, na zunaj so bile te prvice univerzalne. Potem, kako se je pa poskrbelo za in infra, infrastrukturo vzgojnih zavodov in vlastnih zavodov za starejše, to je zelo pomembno, oskrbovanih zavodov za starejše, tu pa imamo popolnoma korporativno konzervativni sistem socialne države. Torej, Je, apsolutno, zelo vnika mitologizacija. Ko pa že govorimo o švedski, švedska prednjači pred, pred vsevimi skandinavskimi državami v številu žensk zaposlenih za polovični delovni čas. Na norveškem pa so matere samohranilke, v vkolikor so dobivale podporo, bile prisiljene ostati sta doma in to več let. Če so one dobivale kot samohranilke podporo, se niso smeli zaposliti. Niso se smele, niso se smele če so imele, ampak ta podpora je bila seba minimalna, ne? ampak na ta način se je zopet zminimaliziral uložek v izgradnjo javne infrastrukture, zaposlenost žensk, izobražovanje žensk, izobražovanje moških kot usposobljenih kadrov v vzgojnih centrih. Ampak še nekaj drugega je, Poudarek je izrazito na teh vzgojno varstvenih centrih vendar pa, kaj pa domovi za starejše? In zadeva je ta, domovi za starejše so dokaj podhranjeni, bili na razviti in na Finskem v 70 in 80-ih letih se je za oskrbovalke na domu rekrutiralo ženske, ki so delale za poljevičen delovni čas na zasebnih domovih, tisti, ki jih je bilo potrebno oskrbovati. To To so podatki za obdobje med do leta 1996. 96, vidim? To je, ne, to je leto 79 in potem imate leto 96. Vmes moramo upoštevati, da se je tudi spremenila definicija dela za polovični delovni čas. Torej, to delo za polovični delovni čas sedaj vsebuje večje število uru. Ni novejši podatki, da ima se ni in ampak še hujši, zaradi tega, ker seveda se sedaj uvaja, tudi se druge institucije, tako imenovanega zasebnega varstva, podplačanega zasebnega varstva na domu, Norveška med drugim prednjači v temu, da so odprli vrata LPS, Ki, in to je seveda subvencija, ki jo kapitalistična država daje premožnišim, ki se lahko privoščijo to, ostale delijo za polovični delovni čas, to je 500 evrov na mesec in s temim 500 evrim na mesec si vi morate zagotoviti plačilo varstva. Torej, 500 evrov na mesec je miloščina, ki jo namenjajo samo LPS. LPS so postali idealna institucija za to na nirveško. To je ena informacija, ena zadeva, ki je meni zelo za zanimala, ker sem pred eno debato, na temo, emancipacije žensk, kjer je pač konzervativni sogovornik na težen debati, sogovarja o ravno skandinavski model kot model, ki kaže v debati narava proti nature, mislim, nurture, um, to, da skandinavski model, ki je najbolj liberal, ženski smih nekako najbolj sobojene, yeah. ampak to je pač argument, na ga Da poče, in tam izbirajo ženske, zelo feminilne poklice in da je to dokaz to, da gre za, pač, to je zgolj pompa, nisem zdaj te, tega želejo naprej razvijal, ja. kaj je meno z drugo, pač spet malo tako optimistično vprašanje, ali pa tezo, kaj koli. Hote, ste predstavljeno dobro pojasnili, kako mihlo bom jeslo v tem kontekstu, ampak gledam, da le, hote ostaje v čeprav prav razgovega politika. Po drugi strani imamo Evropsko unijo, ki si prizadeva vse na formalni ravni za to, da bi se pač plače, položaj žensk v družbi, izenačil. Mislim, da imajo celo neke milenijske cilje in tako dalje, da katerega leta bi ne ženske dobivale enako plače, da bi ne bile enako v politiki gospodarstvo. Včeraj, prevečer, ne vem, sem začel brati en zelo, um, um, kako se reče, temu. Um, da red preko konkrte, člani po kako ženske pozitivno vplivajo na uh, poslovanje podjetij. Se pravi, prisotnost žensk v podjetjih na vodstvenih pozicijah, to bila trdito iz tega članka, za toliko in toliko procent odvigne uh, dobič konosno podjetja podjetija. zdi se, na, ko da kapitalizem, rečemo zdaj tako, da gremo na neko bolj uh, pozicijo, uh, kaže na to, kako pozitivna vloga ženske v kapitalizmu oziroma znotraj tega sistema. Ampak to je instrumentalizacija marnine, to nima ni nobene zveze z dejansko emancipacijo in potem tudi enakopravnostjo. Te kvote niste to sem bi se htela biti malo sramotna, pa če situacija je taka, da kako se spreminjajo zakonje, zakaj se spreminjajo zakonje, očitno jih moški spreminjajo, ali pa tudi ženske, ki ali kako se oblažejo s to politiko. Zakaj ženske ne zapomnijo teh političnih kvot, ki se jim na in spremenijo zakone tako da so oframno, da, ampak ne, to ni nobena nesramnost, toperijo, treba je pogledat, kje so te kvote nezapolnjene, če so nezapolnjene, ali se je mogoče sestava teh kvot spremenila, to je ta sta v parlamentu, recimo, mislim da imamo kot v namo v parlamentu pa je, pa tore kvote mislim da tudi v tej in seveda odgovor je na dlani. Očitno je tako veliko seromaštvo in tako velika revščina, kdo lahko potem tudi ta med prvič, vedno manj žensk ima možnost sploh vstopanja. Borimo se za osnovno preživetje. E, Čakaj, sam to. E, in torej, kvote so namenjene, tudi ta, kvote vemo, kateremu segmentu žen, populacije žensk so namenjene. In zakaj ostajajo nezapolnjene? obstaja tudi veliko vzrokov, veliko dejavnikov. Torej, tu zelo tako generalno nekaj uh, o tem govorite, je težava, dokler mi ne se resnično-sistemske vzroke in uh, to poznamo. O tem pa bi jaz morala več vedeti, v smislu tega, da bi morala videti te statistike, torej, katere so tiste kvote, ki naj bi bile naspolnjene, v katerem sistemu, kaj in kako. In uh, ne Kdo pa bi želel biti v taki politiki? to je tudi Tako so volitve mimo, se lahko stranke zmenijo, kdo to je, kaj rejte, zvoljene, kaj no, rejte, zvoljene, ali pa vem, pa vsi njegov izpristi, kako ja. se to dobiti, pa nima kvote ne žit. Ker je to farsa, to visi. In no. tudi, če so kvote, so pač namenjene določenemu um, segmentu žensk, ki seveda ne bodo preizpraševale sistema, Ker je mišljeno, da ne preizprašujejo sistema in zato imamo kvotni sistem. Kvotni sistem ne, je varovalka. Kvotni sistem je prav pravzaprav varovalka v več smereh. Pod masko navidezne pluralnosti in navidezne inkluzivnosti. Če bi bile zapolnjene, kaj bi to pomenilo za večino Ja, seveda, ne, zaradi tega, do, zato sem pa tako retorično rekla, kdo pa želi biti v tej politiki? Ja, tisti, ki hočejo voditi enak sistem naprej, pa ni važno, ali je to ženski ali moški obraz, se to nima nobene zveze z biološkim spolom. <laughs> Prosim? Dobila, nema. Ej, še še To no, pa konc konca sem treba zavedati, da se ni to, da se pa zdaj ti odločiš in v na politiko, ne? Ti imaš prijeti skozi ta kamut, ker te finančni sektor in kapital previri, ne? In če ne zastopaš teh proti ženskih stališč, ki jih puni začela, takrat preiz... nisi izvoli, ne? To je umenil ta članek, a, ki je pač tako stavil to vlogo ženskega v svojem okolju, Tam je bilo izpostavljeno tudi to, da pač ta uspešna podjetja, korporacije in tako dalje, nekaj danem prepoznavajo to ne, kot in na ta način, za tega razloga uvajajo vedno, pogosteje te kvote, ne, da bi pridobili ženske in da tudi tu problem ženske predobiti kakav ta, uh, okay, tu moramo, uh, sedaj bom pa jaz to malo zarizala. Namreč, tu govorimo o takoj imenovani ni, ni, druge, ni drugega stresnega izraza pri nas, gender mainstreaming. To je politika gender mainstreaming, ki pravzaprav teh konstruktov spola in umetnih drugačnosti ne prej sprašuje, jih potencira. In jih potencira zato, da še bolj feminizira prav ženske poklice in uh, vam uh, tako. deluje tako. Turistična industrija bi morala zapustiti čim več žensk v hotelskem sektorju, zaradi tega, ker so svojimi nasmeški, malo karikiram, je pa tudi to del zaposlovanja politike, kar se svojimi nasmeški, se svojo prijasnostjo uspodbujajo do boljše počutje turistov. In kakšna emancipacija in kakšna zaposlitevna politika je to. To je gender mainstreaming. To je gender mainstreaming, uh, deluje na tem, da poglabljate konstrukte in jih in na podlagi tega ženske instrumentalizira. Torej, ne gre za nekakšno obliko emancipacije ali pa zviševanje produktivnosti. Torej, ni korelacije med biološkim spolom ženske in zviševanje produktivnosti. Korelacije obstaja med tem, kakšne konstrukte ženskosti želijo instrumentalizirati in perpetuirati za voljo tega, da, da je ženska v, recimo, industrijo, turistično industrijo opeta kot telo in seksualizirano telo. To je nobena emancipacija. Torej, moramo razumeti politiko izkoriščenja pod pretvezo v dajanje ženske ja. neke možnosti. Vljetri imamo socialistično revolucijo Spomnim. Uh, to sem biti zabavno, ne bomo ratalo. Uh, kakšni bi bili prvi ukrepi po te socialistične revolucije, glede na to, kakšno maso indoktrinirano, uh, pač smo nekako naučeni in tako, kakšni bi bili ukrepi takšne socialistične revolucije za principati, pravo principaci ženske, če bi danes pričesa tajega prišlo? Učna ura obstaja že od leta 45 dalje, samo potrebno je pogled zgodovino. Predvsem pa najprej ne moramo imeti revolucije, pa potem o tem razmišljati. Mi moramo najprej 20 let graditi mrežo, pa ozaviščati ljudi. Potem lahko imamo neko socijališčno revolucijo. Naša <gledaj> revolucija, če so socijališčna revolucija se vreče. Najlepša stvar, ki mora stvariti, če na bližje revolucije, in smaga že da spet vse od... <laughs> <different>? za kapitaliste. <laughs> za vse, ki se ne stregimo. <laughs> <laughs> okay, a imamo še kaj takega? Še kako pošajne? Jaz že en privatni Če hočete poslušati, lahko. Gre za uh, to zadevo, jo za, delo, je načel, ne, yeah. za In tam, ta dejans, dejavnost je ravno v Evropi drugače usmerjena kot Sloveniji, ker vključuješ v te narajato teh zadev in jaz do vašega predava najbolj na zmer. Ne? In to, glede se, da, da Evropa to dosti bolj dojema kot mi, da je to tudi zato, ker pač mi še nisemo dojeli, da smo tam drugače nemaj. se bi, že sem pogledala, Jaz se je to tako malo bolj nabušen nad socializmom, mogoče povarjam izspetno stran in iniciativa lete, matim... za demokratičen socializem, Če to Prosim? <laughs> Prosim. je <laughs> za Ja, to je lebo. No, Mladi uh, je predstavljena uh, za demokratičen socializem, če Lani, Nima, Ja, tudi te tam mislim, da pripravljala fantje. Uh, Drugače pa se mi odvaljuje. Zofijini in Ljubimci smo zdaj lepo zaključili prašno se drugo leto, Spomladi mladi, s kakim programom še ne vemo. Nisi Ljubinka. Uh, ja, ok, Ljubinka Zdaj, kar bomo do zene leto še točno ne vedemo, zagotovo bomo povabili še... Samo spremili... še program pride, ja, Marja. Ja, eh, pa mogoče malo sližalj bomo še videli, Zagotovo eh, bomo nekaj v tem stinu nadelevali tudi naslednje leto letu z pomladih, bomo videli, kako bomo imeli fanti entikleta in zdrpaluja čas, da jih bomo v stinu Mariboru okay. Zdaj,